Du är för trist ja, Jag har god tid att fejla Inshallah vi har jollat vi Ja då hälsar vi er välkomna till episod 7 av Insnöd Med mig David Sandberg Och med mig har jag som vanligt Nora Er Och vi är inte ensamma vi två i vår ensamhet Utan vi har en tredje gäst med oss som är Leon Och vem är du för våra trogna lyssnare? Du har inte uh, varit med förut Nej, uh, jag är Nors lillebror yes. That's it <laughs> Det är allt <laughs> du <det> är <laughs> <laughs> <laughs> men, men, men säg lite vad, vad... Berätta om dig själv Oj uh, Vad var det, för, om om du, kan, bör, du kan dra din spelbakgrund eller vad, nej, Eftersom ni har växt upp ihop Så har ni väl ganska mm. likt Men ni kanske skiljer det lite på uh, Ja, Du spelade ju när jag inte spelade Typ Playstation 1 era och sånt Ja, det är sant. Nej, men alltså, som sagt Vi växte upp tillsammans Vi fick åtta bit 1908 äh, bitar tillsammans Det var bra uh, Norsut hade spelat runt snäs. Jag fortsatte gama Du var inte så cool som Nors Nej han... Jag... <laughs> han var ju tuff innan då <laughs> Jag var inne och Behöll min vita hud Under sommaren Nej, men uh... <laughs> Vlekveta hud oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> Nej, fan uh, Nej, men som sagt Jag gillar mest Kanske RPG Och survival horror uh, så det passar bra in här känns det. Mycket japanskt jag. Ja, mm. större delen är japanskt kan mm. jag tänka mig. Jag gillar spelmusik också helt mycket. Men det är mm, det, det, det kommer vi in på lite okay. senare. Mm. Uh, kul. Men vi tänkte lägga upp programmet så här idag. Den blir... Um, vad har vi gjort sen sist börjar vi med? Som vi brukar göra. Sen går vi vidare till Skämshögen där vi har spelat Fahrenheit. Um, och efter det så har vi ett litet inslag med spelmusik, tänkte vi, eftersom Leon är så bevandrad i den, den delen av spelvärlden. Yes. Och sen avslutar vi med Linus-tipsar som vi brukar. Men ähm, ja, ni har ju spelat ett spel ihop, eller Limbo. Mm. Vad Precis. tänkte om det? Good stuff. Mm. Ja, alltså, jag gillar det. Uh. Då går vi vidare. <laughs> det det Klart det är ett kort avsnitt ja. Ja, precis. Ja, men Jag kan väl börja säga det bara Vi snackade lite om det Du och jag att ähm, Alltså det här, det, det är, Man ser ju liksom influenserna från Bland annat Another World till exempel Det är, där, det är den genren Det skapar ju nästan en egen genre, Det spelet liksom Och det här är ju verkligen Ett spel som, som passar in i den genren Kan man säga Och jag älskar, jag älskar Another World liksom Menar, vilken, liksom, hur menar du att det blev en egen genre? Vilken, på vilket sätt? jag uh, kanske liksom, jag kan, jag kan ut och där men nej, vi... jag håller nog med där. Jag har inte ja. så, så bra koll på det. Jag spelar flashback. Jag men, skulle jag inte, kla... inte, Ja, men precis. Det, du menar menar så här, ävent, lite äventyrshackity I crawl. Jag, jag skulle inte kalla en genre kanske, ja. men en under subgenre kanske. Oh, så precis. Ja, typ mm. typen solsjön kan man säga Alltså, det, det, det är ett ganska begränsat Spelsystem Eller, vad säger man? Oh. Alltså, spelmässigt så är det Alltid likadant Det följer alltid samma mall det Funkar jävligt bra, men Det är alltid sidoskravande Det action kommer i uh, Bakgrunden Eller liksom i baksätet gentemot uh, Exploring Och uh, Precis. Ah. Och sen är det ju alltid, tycker jag som alltid. Det är ju. Alltså, det är tänkt att man ska dö och göra om och lära sig och mm. Trial Trial precis. Precis. precis. Det är ju mm. det klassiska. Liksom. Och alla spel som jag har spelat i den suprangen har bra stämning. Det är alls spel. Men, och, och det är ju verkligen en Eller? Precis, absolut. Nej, men uh, som sagt, det började med, med Another World. Uh, Flashback mm, vilket kom först. Mm. det var någon, Jag tror att Another World skapade den Alltså det var väl Det var han, fransmannen oh. om, man, om, om, man, om man inte räknar in till Prince of Purge och dem, För det Just. kom ju tidigare börjar mm. det, med skiten Det är väl ju och tidigare Men jag tycker nog att Another World skapade det här lite mer Om vi snackar om den här strömningen Tycker jag är mer där liksom alltså, ja, med mörker, när, känns det Prince of Purge ja. vi, Eller visst man dog ju på en massa olika Ah. Macabra sätt Men de märker att han är inspirerad av det Alltså just absolut. det här med att de har Vad heter det när man Motion capture Ja, ah, de har ju typ motion capture typ, att, Ja, det var typ, typ. Ja. De har ju tagit mänskliga rörelser i alla fall och, och lagt in det liksom mm. Nej, no, Prince of Persia kom ju först Absolut men, ah, äh, ja. men det måste nog varit det första då ja. Det, det, det var... var ju galet snyggt hur det rörde sig När det kom, och oh, när jag klättrade Man liksom såg alla animationer Ja, ah. var... alltså, jag kommer ihåg när jag såg det första gången mm. Det var helt <laughs> blown away Alla spelade det nästan, känns det. Ah. Också då, mm men det, uh -huh. det är en riktig klassiker. Men, men som sagt, Prince of Persia var första, det var jäkligt bra. Men uh, Another World är typ som en milstolpe liksom mm. i spelhistorien. Definitivt. Mm. Uh, men ja <coughs> ja och man kan alltså Jag tycker att Limbo förvaltar det allt väldigt bra. Just, just det här som vi pratar om stämningen, för att det, är, det, är, det är det jag ty tycker Nästan är bäst med spelet faktiskt, stämningen, att det är uh, det, det är ju svartvitt också. Det finns lite, lite färggslag, Gjorde du det? Jo, det finns ju typ så här typ neonskyltar och lite sånt. Eller skyltar som. Det var väldigt vitt. Alltså, det är väl från vitt till svart liksom. Och ja, gråskala det, det var Det kanske... För hela spelet är gråskar. Ja, skalan. jo, det kanske var det. Jo. Jag kommer inte ihåg några färg. Jo, nej det är sant. Det, det var nog. Men det, mm. det såg ja, det var bra gjort. Så det såg ut som att det var liksom lös. Lyste i någon sorts färg, men det kanske inte var. Men det, det, var, det var helt i svartvitt. Och och, men väldigt snyggt gjort. Jag vet inte riktigt om hur han har gjort det där. Jag har inte läst på om det men väldigt. Det ser ut äh, lite grann som att typ, de har så pappers, eller, vad ska man säga ett vitt papper och så lägger man ett svart papper uppe på som rör på sig. Liksom, mm. Jag vet inte. Det, det, fast det är ju ja, ja. det, det, det. jag tänkte på när jag såg det typ, första gången. Det ser inte ut att vara pixligt så sådär. Liksom, Nej. Som Nej, precis. Det kan man väl säga. Men det, men det är ju det är, det är så här liksom, det är mycket så här dimmeffekter och sånt där också så det är mycket ljuseffekter ja. absolut. Uh, alltså ljuset speciellt det första alltså i skogen när man vaknar är helt insane alltså, mm. det är Bra jobbat Ja, det är kul <laughs> att kunna göra det med liksom, i 2D också liksom och få det att, och ändå kännas som en levande värld eller ska man säga. Mm. precis. Mm. Ja. är det något story att tala om eller vad är det? Um, nej. Alltså, är, det, är det något man tänker på Eller, eller är, är man driven? Det det är inte driven Man är inte driven av storyn liksom, För att klara spelet oh, Nu måste jag veta vad som alltså, händer Med det här eller det här. För, man kanske inte ska spoil Det är inte spoil men Jag kan väl säga så här. Jag, man väntade väl sig Att få veta mer än vad man fick Tycker jag ändå Man fick inte mycket info alls, liksom. Uh, och det var inte uh, så mycket berättande liksom, egentligen. Men som sagt det, det känns som att Ico och Shadow of the Colossus Är nästan Det är typ 3D-versioner av Another World Eller spel som Limbo Att det är Storing finns Men det är inte riktigt det som driver spelet framåt Det är mer stämningen och mm. upplevelsen Då är det som Journey också lite, Eller det har inte ni kört Jag men, har inte spelat det Men det är också det att Mm. Det, är, det är själva resan, eller resan det, liksom, som, som är grejen på mm. något sätt. Mm. Så ju, absolut, jag ja, tror tycker jag. Um, ja. men jag vet inte. Jag har inte jättemycket att tillägga egentligen. Har du, har du mer som du vill säga om, om Limbo? Igen? Har ni spelat uh, Heart of Darkness? Ja, oh, det, nu, nu är jag sugen på att gå tillbaka Så <laughs> kör jag det. Mm. Jag är också jättegär på det faktiskt. Men. Ja. Det borde vi spela. Det har du spelat, eller ja. hur? Ja, alltså ja, det är inte många som vet vad det är för spel. Men det är samma, det är Shahi också. Är du han det? Ja, det kan det vara. Ja, det. det. är, ja, ja, är spelande där killen med den ja, lilla hunden, Ja, precis. Ja, det var tufft. Jag, tror, jag vet inte om är klarade du men det var ju också alltså, ingen grafiken grafiken är riktigt nice. Men CG-grafiken är typ... Alltså, det är från Playstation-eran. Det det, det var ett ganska tidigt spel PlayStation Det var, var det, men, men jag, jag såg Någon Youtube-recensioner då, då jämförde han med ett samtida spel Från Playstation Handball Alltså, ja, det går inte ens jämföra Och typ Du menar på ett bra sätt, att det var snyggt Eller var det skitfullt? Asdåliga, var... oh, <laughs> okay. oh, oh. dåliga CGI-sekvenser mm. Men, ah. men alltså ingang-grafiken är riktigt nice Det är samma sak där, rörelserna är liksom mm. Det är Omponit. world class mm. Mm. Ja, mm. precis, men uh, Ja, är du? Fan, nu blev det blev ett ett tillspel på på, på ja, det, det tycker jag definitivt är ett skemslagspel för mm. det det, det uh... tror jag inte det tar jättelång tid heller. Nej. Kan det var kanske typ 4-5 timmar kanske något sånt. Jag vet inte, oh, ett plötsligt platt från. Alltså 4-5. kanske. Musiken bra, då är ju limbo. Var det något att hurra för? Jag tänker när väl det har det som ett litet tema i. Jävligt bra skulle jag säga. Mm. Mm. Mm. absolut. Det, det var ju väldigt eh, nedtonat men, ja. men det var väldigt eh, en stemningsfullt. Ja, passade perfekt till liksom grafiken och storyn och stämningen. Men ja, det går från liksom det uh, peaceful ambient till typ bara så rostiga typ uh, industriella bakgrundsljud eller typ så här ja, det går liksom från riktigt mörkt till riktigt så ljus ljust och nästan uh, Eteriskt det, okay. mm. det var fett mm. ja absolut Riktigt ja en, verkligen så här, <coughs> hela hela upplevelsen var helgjuten ska jag säga alla bitarna var, var väldigt väljuda liksom. det är väl för att det är ett litet team som har gjort det det känns, alltså det känns som att det är helt mycket uh, creative freedom liksom det är, absolut det är ingen, ingen suit som säger till dem de ska göra nej, nej men, äh, men, det, men, det, men det, det är helt sjukt att det är liksom jag vet inte för om man kan kalla det här för att indiska för det är, ja, de har ju säkert men, kan, det tror jag man gjorde när det kom Jo, jo precis men, men det är väl lite som att ja, jag vet, det, kanske, det kanske inte går jämfört med Journey på så sätt Det är väl kanske en större Men, men det är ändå alltså, det känns som att det Det känns som att det ändå är lite budget eh, Liksom bakom det Ändå eh, jag tror att det skulle, Limbo? Ja, alltså så Jag tror det, men det kanske inte är det Jag har ingen aning Jag, jag, jag vet inte, eller så blev det bara väldigt stort När det, när det kom, så kanske man men det är ex, det. extremt mm. väl gjort, tycker jag. Alltså det, även om det är, det är kort, liksom. Det är, det är inte, jag vet inte många timmar spelar, spelat, kanske tre timmar. Mm. Två, tre, ja. Två, tre, ja. Två, tre timmar. Ja. Så det är ett väldigt kort spel. Men, men det är ju. Ja, det är extremt väl gjort, rakt igenom. Liksom. Uh, och ser otroligt fint ut. och liksom, alltså, uh, Väl producerat det, det är en simpel formula som fungerar. Jo, absolut. Men jag, jag, jag tänker ändå, att alltså, jag tänker att det inte är typ. No, några så här, det, det känns professionellt Om man ska säga så alltså, det, det är inte två liksom ett gäng polare som, som sitter och gör sitt första spel i en källare Utan det är några som har hållit på ett bra tag liksom. eh, Vad är det, Finns genom. det något dåligt då, Eller något som man stör sig på? <coughs> eller något sånt här? Med trialenärer brukar det ofta vara en, Vissa sekvenser där man bara fan, Jag fattar inte Eller liksom men det kanske inte är så mycket sånt En grej som jag tänkte på som var, var mindre bra Det är att man börjar tröttna lite På vissa eh, det, det är lite samma typer av problem Ibland Men så är det alltid i sådana spel jo. Det, det finns bara, alltså, Speciellt om det är 2D Här är det eh, i eh, Heart, of Darkness. Heart of Darkness Där, där kan man liksom interagera mer Med föremål. Man, man har ett vapen mm. Och, och, och det, liksom, det, det ger en till Inte dimension Men liksom det ger en Alltså förstår vad jag menar? Mm. Det, det, det finns mycket mer att göra. I, I limbo kan man inte göra någonting annat Utan att hoppa eller dra föremål. Alltså så här: flip switches, mm. dra föremål. Ja, man, ja, man kan inte pusha, man kan bara dra. Ja, pusha också kanske. Ja, det kanske kan men, men, men, liksom, men det är extremt, alltså det är minimalt, det är minimalistiskt. Mm. Uh. Jo, precis. Ja, men de har ju, alltså, ja, lite om som andra pusselspel spelar typ till Portal eller whatever. Alltså, man lär sig, alltså. Först introduceras de olika typerna av problem, och de olika ingredienserna typ, okej okay, det finns spakar som gör vissa saker då. och sen så återkommer de liksom på, i olika problem, ah, nu är det en spak igen, okej okay, då kan de göra så med den liksom. och sådär, alltså precis som du säger att, ja, ah, man, man kommer på att man kan dra vissa lådor på vissa sätt, eller vad det nu är man drar Men de tar inte det till någon ny nivå då, alltså, först har du lärt dig att dra igen spak och sen liksom så kommer det liksom, vad ska man säga? att du återkommer fast på ett svårare sätt, typ jo. att du måste Okej, då är det ändå lite variation så där. Precis, alltså det, jag, tyckte det det blir mer, jag tyckte det var välbalanserat ah, Det blir lite mer av allt nu, Okej, okay, nu måste jag använda all, allt jag har mm. lärt mig typ, liksom så. Men, men alltså, det, det var inte jättenegativt men, men jag kan tycka att det blir alltså, Det är tur att det inte var längre För då hade det blivit enformigt liksom. då, då kände, Man kände på slutet liksom att ah, det hade varit kul Om det hade varit lite andra grejer också Som man kunde göra liksom Alltså min enda kritik Skulle jag nog säga Alltså jag tycker det var ett jävligt bra spel uh, Det var nog att det blev lite Alltså stämningen var riktigt bra i början Sen blev den Alltså miljöerna blev lite tråkigare och tråkigare Från liksom mm. I början skogen är riktigt nice mm. Och sen liksom den här um, Industriella Det är lite liksom stadsmiljö och sånt Ja ah, ah. Jag tyckte där tappade, där tappade det lite för mig Och, och i början var det också lite det fanns fler andra Inte karaktärer, men typ varelser mm. Att typ Interagera med typ Och det försvann mm. helt efter typ Första Tredje delen av spelet det, det var lite Ja, sant. Mm. Där kände jag också för det ville man veta mer. Man ville veta mer om vad är det är för värld den här utspelningen. Men mm. det liksom utvecklades alldeles speciellt mycket. Utan det var bara så här: man, ah, det var bara mystigt. Liksom. Man, man fick typ inte veta vad var de där, vilka var de där. Liksom. Och, Limbo ja. 2. Varför är de där typ? mm. ah. <laughs> ja men, ja, men var man, man, Det hade varit kul med lite mer backstory på något, ja. på något sätt. Men, men det, det var ja. det som kändes budget. Att liksom, De gjorde det de. Nej, när du, pratar budget, du pratar budget som att, att det finns budget Bakom att det är mycket betalt Men oh, du menar att Du tänker att budget att det du är låga oh, budget Jag tänkte nog tvärtom Jag tänker att det känns Jag tror att det är ett team Av liksom, verkligen talented people Som har gjort det här Men, oh. det är ändå, liksom... men att de inte har så mycket pengar att, nej, det, det kände jag att okay, Just ja. därför att det, det är ganska alltså jag, jag, tycker jag, jag vill inte använda ordet endimensionellt Men det är väldigt begränsat mm, Men Inom det ramverket Så är det, har de verkligen liksom maxat, mm. maxat ut, tycker jag Ja, när hade de haft mer tid och pengar Kanske de hade lagt ner mer på att hitta på Lite nya spelmekaniska funktioner också, Som liksom Mario så till exempel, händer ju liksom Mario-spelet Där kommer ju liksom nya grejer Mm. Nästan hela tiden. De har ju hur mycket liksom idéer som helst, men de har ju också en jävla. Mycket budget och mycket pengar och liksom, mm. Eftersom det är en så stor franchise Men det är så litet spel Då kanske de inte har det. den tiden det så här, Men de har så också det. En, en Shigeru och Det, det ja. har inte alla Nej. Det. Nej, visst. Oh. <laughs> Snap Boom. Det var det som saknades <laughs> i liv ja. Shigeru Miyamoto, fan var dåligt att han inte har med. <laughs> ja. Ja, det var med ja. <laughs> en, alltså, en sista grej Vad jag skulle vilja säga Det är just det här med problemlösningen att, um, Som sagt, det är, den är väldigt på Men jag tror att de gör att men det är också i många av de här spelen så är det liksom lösningen är analog. Alltså när man har hittat lösningen, då har man hittat lösningen. I det här var det lite så att uh, man var tvungen att manipulera omvärlden på ett uh, ett sätt där det var inte bara rätt eller fel, utan det var mer som hur ska man förklara det. Uh, ja, ett... Förstår jag inte riktigt. <laughs> Nej. Okej, okay, men, men typ uh, tänk att du har en switch, liksom. ja, uh, du slår på den. Det är rätt, det öppnas dörren och så. Det var inte bara så. Det var också typ som det här med gravitationen. Då var man tvungen att liksom timma det rätt, hoppa mm. rätt, uh, fixa liksom. Det gjorde det lite mer som ett plattformspel. Det tyckte jag var bra. För det gav mm. lite mer. Alltså då måste man vara duktig mm. på att mm. spela också. Ja, det, det, var mycket, det, det var en hel del timing också. På mm. Så precis. Det var det, lite åt plattformshållet i vissa moment också faktiskt. Jag tyckte det var bra. Ja, ja verkligen. Ja det låter ju spännande Jag det jag ska väl ta mig igen om det så småningom också Om det bara är ja. några timmar så kan man ju ta det på en kväll också Ja det det, det, det är vi nice. kväll, Absolut Om man lyckas figure out the problems ja. Alltså vi, vi tog ingen hjälp Från internet Nej nej vissa grejer tog ju, tog ju ett, ett antal liv liksom innan, ja. innan man, innan man Men är det... man game over eller sånt Eller får man bara alltid börja nej. om från Det är inte så att jag har tre liv som måste börja om från Nej, nej, nej, nej. vi börjar om då du har Då tänkte jag prata lite om Megaman 3. Jag har spelat lite Ness hos en kompis på senaste tiden. Så det, det har väckt mitt intresse för den gamla maskinen. Som man sålde av när man var liten. Ja. ja. Det, så ja, det var tungt tung att göra. No. Jag pratade med min morsa om det där förut och bara... Ja, men man fick, jag, bara, jag var lite bitter så här, Man fick inte ha kvar man fick inte ha mer än ett tv-spel Hon bara, du var jag tvungen att sälja För att ha råd med nästa jag bara, ja, det är då är liksom, Man skulle lära sig värdet av pengar Det var livet svåra skolor <laughs> inte, inte bara, ja, nu har kommit en ny maskin Det är klart att grabben ska ha den utan det är här, ja, men Vill du ha den får du sälja den här gamla Så hard knocks Då har jag kört lite Mega Man 3 Jag har inte klarat den ähm, Jag spelade som sagt med en kompis Robert och då. Eh, vi klarade alla de här vanliga bossarna. Det känns inte som att man behöver gå in så mycket på vad Mega Man för för ett sorts spel. Men det är ju, man får ju välja vilka boss, vilken boss man vill ta i vilken ordning. Då, eller vilken bana du vill ta i vilken ordning. Men då klarar vi alla de här åtta banorna. Och åtta bossarna som. Eh, som är i det spel. Och sen kommer det liksom fyra till, tror jag. Eh, Baner. Där bossarna har liksom tagit förmågor från bossen i Megaman 2. Mm. Så när man kommer till bossen då ser man att typ så här, det finns någon som har någon Woodman eller vad nu heter I två och då, mm. då är det en, bara en jag tror det är en generisk boss liksom som står sen ramlar den här Woodman's typ, hatt ner på honom och sen blir han Woodman. Typ. Så det är liksom det är lite en liten flirt med med tvåan också. Fett. Um, men det är liksom ja, alltså det är lite det du sa Det här med plattformsmekaniken Det här är ju ett renodlat plattformsspel Men ändå liksom det här att man kan bli bättre på, på grejer också Det mm. finns någon gubbe man möter I någon, någon bana som har En sorts eh, som man, Han tar spjärn mot och hoppar, över, hoppar Mot den. Så då jag, jag tror man ska antingen ska springa under honom Och sen hoppa över den här kvasten Eller om det, eller om det ska, jag tror, nej, Man ska hoppa över honom Och sen springa under kvasten så det, det är liksom det är en viss liten rörelse som man, Det tar ett tag för mig liksom innan jag bara Men vadå, jag kan inte hoppa över både honom och den här kvassen Nej okej, okay, jag måste springa under och sen hoppa bakåt eller någonting. Så det är, det är ju Den där tillfredsställelsen som man får De här gamla plattformsspelen liksom, Att man blir bättre Gubben blir inte bättre i spelet men, eller visst Man lär sig ju de här bossarnas olika förmågor Få olika förmågor ja just så det Vart eftersom Men man blir bättre själv också på själva spelet Hur man ska spela spelet Och det är mm. Det är sånt man saknar lite idag tycker jag Precis, det, därmed... det, är nu är det mesta är väldigt strömlinjeformat, liksom, du... Mm. du kan level upp din gubbe Och typ få massa nya vapen, Men du behöver liksom inte bli bättre Och lära dig olika mönster på samma sätt Som man var tvungen att vara lite Det är så. Mm. men det, är väl, det, det tycker jag ändå om man får bryta in liksom, mm. det, det är ju här nycklor när det gäller för Det här mönstret för det, det, är det, de, det är som att de har tagit fasta på Att det här är robotar som är programmerade på ett visst sätt Typ för att det är just det här Du lär ju mönsterna hur de rör sig Så är det med bossarna också Man kan ju bara stå i egentligen I början och se hur de rör sig Och sen så lär du För de rör sig alltid på samma sätt Och kastar Det de kastar liksom, det är på en viss Viss ställe på skärmen Eller under en viss tid och så. Men så var väl nästan alla gamla 2D-plattformsspel Alltså de som var ganska väl Utvecklade var Alltså, förutom de spel som fanns där det var liksom. Jag typ, tyckte inte gick att klara bossen för att de var sådana. Liksom bara programmerades för att bara vara var för svåra nästan. Det fanns typ ju utlösande saker. Jag kan inte spela. Har ni, ja. ni kommit dit? No. Alltså, jag kommer att Så Jag kommer att Jag kommer att spela. Jag kommer att spela. Jag försökte komma till bossen, ja. alltså, jag, ja, jag dog varje gång till typ, sista stupet. För ja. alltså, det kom till. Typ. Ja, men var... mm. Nej men en del spel på den tiden Var ju oförlåtande alltså inte, inte så att man kunde göra något åt det Utan bara, vad fan det går inte att klara det här hoppet Eller liksom, Det går mm. inte och, Det är ju ganska ovanligt Med sådana spel där du ändå får välja vilken bana Du mm. vill spela på den tiden För alltså, då var det ju ofta att man började med, med liksom Bana 1 och sen kom tvåan och, och så vidare. Mm. Här är det verkligen så okej okay, vilken gubbe Vilken bana ska jag ta först För att få förmågan från bossen Så jag kan använda den på nästa boss för bossarna är ju liksom... Som är mot... Ja, Vissa bossar ja. är immuna mot... Om du typ tar någon... Att så att klara här, snake man så får hans förmåga att kasta väg små ormar som åker. Och sen, och sen tar du... Jag kommer inte ihåg vem som... Vem det inte biter på. Men så att du tar den här... Fan, hardman tror jag finns. Ja, hardman, för jag, som heter också. Det, och så då provar du att köra att ha ormarna på honom när du kommer fram. Men då förlorar han inget liv alls. Då vet jag att så här, hopp, då måste jag liksom klara en annan bana, då skulle jag ha tagit en annan bana först och få den bossens förmågor för de kommer bita på honom. Ooh. Det finns ju ett mönster liksom där i vil, vilken ordning du ska klara banorna egentligen. Exactly. Så det går ju annars också men det är väldigt mycket svårare om du tar det i fel ordning. Um, de förmågorna man får hur använder man dem? Uh, har man någon sorts power-up som går ner? Liksom? Ja, du har en mätare för för, för, varje, tror jag. Ja, för varje förmåga du har. Ja, det är en för varje. Det är inte någon ja. sådär... Jag tror att det är, jo, så, är det. Ja, så om du har Snakeman Då får du kasta ormar Det är liksom en liten mätare med, Som oh. går neråt när du använder den och sen hur, hur bringer man upp den igen? Du dödar som... fiender du får, får liksom Och ja. den höjer alla? Nej den Ingen. höjer den du väljer Så om oh, du, om du har valt okay, okay. Du väljer under banans gång så går in i en meny Och väljer liksom, oh, nu ska jag vara Snakeman Eller ha de förmågan Så om du blir den gubben och sen går på en sån här Liksom som fyller upp mätaren, då fyller du upp den mätaren bara. Ah, okay. Och det är, lite, det är väl det som är lite jobbigt tycker jag med, med just det här. när man har flera olika förmågor och dödat flera bossar och ska välja mellan de att du måste gå in i menyn och byta gubb och sådär. Det hade varit okay, nice om ja. man kunde liksom... Men Det är ett gammalt spel, men idag om det skulle göras då, mm. då, tror jag, då skulle det du skulle gärna ha att Det fanns bara två ja. knappar, fanns ah. det Ja, <laughs> exakt. Jag skulle tycka trycka så kombinationen såhär. A, ja. B, A, Nej uh, eh, men idag så skulle man väl ha någon sorts liksom, bara välja med någon knapp liksom, fram och tillbaks Men det är sjukt hur mycket hur väl välgjort det är. varje bana har ju nya fiender och liksom nya som beter sig på olika sätt och Mm. Det känns verkligen så väl producerat För den tiden Och det märker man också när, när det börjar lagga När det kommer så här tre fiender på skärmen för Samtidigt så är det så mm. Och man bara oj ja, Då, lägger, det... På några ställen i Magnum man tre lag, det jättemycket mm. det här, Ja det är så ja. gigantiska det, det, det var ju mycket Det är ju ganska, en del ganska stora fiender också Och sen bakgrunden ja. den brukar vara grejer som blinkar Och det, det händer liksom Grejer mm. hela tiden Så det, det är lite märkligt egentligen att de Släppte igenom det Fast det var ju för att, förmodligen för att det skulle vara, vara ett jävligt det det Snyggt spela och, liksom och häftigt Se bra ut Men sen när man spelar ibland så bara oh fan hur blir det för mycket här och Då kan man ja. inte kontrollera hoppen ordentligt heller Allt blir liksom så här det är sekt. Så. Men det är ju jäk kul Det är så där som man känner bara fan Jag, måste, jag, jag vill liksom det, man, det är surt när man stänger av när man inte har klar, klarat liksom, När man bara hopp ja. mm. När man vet som vi gjorde nu att så här, jag vet att jag kommer inte gå upp någon bit klockan sju Och spela som man gjorde när man var liten Så man stängde av på kvället och så fick man ett lösenord Så, så kunde man gå upp liksom direkt och köra hela dagen, dagen efter Nu det så det såhär, fan, måste vi möta ändå det um, Du klarar du inte. inte? vi körde fast på en bostad där Vi inte riktigt vad vi, vi visste Vad vi skulle göra Hur många är det kvar? Um, jag tror det är tre såna där, av de där sista fyra Så har vi nog tre tre eller två kvar Och sen är det väl Dr. Wiley Sista, tror jag Professorn eller doktor Um, så, ja. Man, ja exakt. Ja. <laughs> ja, nej, men så det, jag hoppas att du kan ta mig igenom det så småningom, Men jäkligt, jäkligt kul faktiskt. Vad var det bästa med menar Det är väl det både olika att, att det finns väldigt mycket olika fiender och sen att kontrollen ändå är så pass responsiv som den är. Liksom. Mm. Um, han det föll det var... med men men var svårt alltså hoppen det var så här nej jag hoppade en millimeter för kort så jag föll med det är lite det är svårt här, det, är ju... det är bra att kontroll ja. Ja. man det... lär sig hur ja, han hoppar jag... men det... det är inte riktigt som om man ska jämföra hopp så gillar jag ju mer Mario-hoppen för de är ganska höga. Liksom. Så här, här är det, det är ofta att det är precis liksom att man klarar. Det känns som att jag klarade det. Ja, liksom, det är lite just. kul det också. Att man, liksom, man är alltid på helspel. Okay, man och tyngre, och man så är ja, lite liksom. roligt. Jo, det är sant. Sen, sen har jag hört att det är lite skillnad i det också om man spelar liksom PAL-versionen och de här amerikanska versionerna. Just för att mm. spelet går ju snabbare om du kör det. Ja. Ja, mm. Jag vet inte, jag har hört att en del tycker att hoppen är Sega i den polversionen liksom. Att de tar mm. för lång tid Att det känns lite som man svävar för mycket Men det är inte, jag, jag är ju bara van vid den här versionen Så jag kan inte jämföra Det beror på vad man är, det är vanlig, liksom. Mm. Men ja det är... Jag har ju köpt ett näst precis också Så nu ska jag försöka kanske köpa ettan också Jag vet inte, ettan tror jag kanske är den som Ses som svårast har Ja, förutom typ så här, nian ja, <laughs> Men av de gamla är det oh, ettan. Mm. ettan var oh, ju sjukt svårt men två oh. var väl inte så lätt här eller? Jo. Var det det? Jag vet inte om det är två är lättast. Det, det är lätt och lättast. Det är lätt och, och de tre. Ja, det är, tre, det? Ah, det är lätt. Oj, okej. Okay. Det spelade ju igenom ganska... Men typ vi läste väl trean Backbane? Ja, ah, jag tror vi klarar det. Det, är, det är för mig. H vad tycker du om musiken jämfört med? två av väl känns som har hjälpt bra musik? Ah, jag jag kommer inte ihåg riktigt hur de andra spelen har. Mm, men det här är ju riktigt nice. Det... Men det är ju, för jag måste bara berätta: där det, det kanske de flesta vet ju fej, men i, i Japan heter det, heter det inte Mega Man utan heter det är Rockman. Och det är för att för att det skulle vara ett rockigt spel. Så All musik är så här, oh. Det är så här rockmusik ja, som och, de har gjort om till Bytt musik är det, bytt är det, därför, ah, um, det är ju man hör ju det, det är ju, guitar, det är ju mm. musik liksom. men uh. så, så där var det min integriden också. Då, var det, då är det en snubbe som har gjort om. Som har spelat liksom typ första banans musik på elgitarr Och lagt ut det på Youtube Och då har snubben som gjorde musiken till Ninja Gaiden Kollat på den Youtube-klippen Då har han filmat när han kollade det och lyssnade på det och han var ja, ah, det är så här det skulle vara aha, <laughs> aha, coolt. <laughs> ja coolt Jo, det där är, shit coolt Ja, nej men det var, det var ju så, på den tiden var man då var ju begränsad också, så du Därför blir det också många spel Med ganska bra melodier och sådär. Man mm, kan inte så. göra liksom bara så här fina stråkar och liksom Som ligger som en stämning Utan du är mm. tvungen att liksom ha Catchy melodier och sådär. Alltså det där, det där känner jag Att um, det, det är jävligt många gamla spel som har mycket bättre um, alltså Bättre musik Än typ Speciellt alltså typ nya Det här tycker jag mm. Men nya uh, västerländska rpg typ Morrowind och vad de nu heter där är, det. Det är. Det är som filmmusik. Liksom. Mm. Det, det är inte memorabelt. Alltså man, man, man kommer aldrig ihåg en låt efter med den här åtta-bits låtarna som du sa. där det liksom, melodin är Melodin i centrum. Man kommer mm. aldrig kunna gå ja, precis. Det du byggde ju på att det var en skön mm. melodi, liksom. Precis, för det var en av det var det man de hade jobbat med. Liksom. Mm. Men ja, nej, men det är en hjälp poäng faktiskt. Ja, nej, det är spännande. Men det är ju det på gott och ont. Liksom folk vill ju ha. Man vill ju ha också den här stämningen i. Liksom, om man gillar rollspel så vill du gärna ha ändå en ganska maffig. Att det ska kännas liksom så här pumpigt, tycker jag. Man mm. blir, jag har inte spelat så jättemycket rollspel. Men, men, men ändå. Alltså, men visst, du kommer inte ihåg musik, men det kanske blir en sån stämning som du, du är ute efter, då. liksom den här lite filmiska. Kanske. Äh, men alltså, jag, jag, det här är min åsikt. Mm. Men jag tycker mer att alltså, japaner, japanska kompositörer in general. Uh, Går mer åt melodihållet Medans västerländska går mer åt stämningshållet Så tar du typ Pryuchi uh, Sakamoto Eller uh, Joey Saishi Som har gjort många Takeshi Kitano-filmer Och uh, också Ghibli-men Precis, Ghiblis, mm. uh, medsack, medsack Ghibli High Hayaos Ghibli-filmer uh, Där är det liksom Mycket är typ Typ som västerländsk uh, Filmmusik Men med en memorabel, Melody det, alltså för mig är det hela skillnaden mm. liksom. det, det gör att jag kan lyssna på soundtrack även utanför filmen och det, liksom, det blir standalone melodies Men äm... ja, det är en bra iakttagelse. <laughs> ja, men det, det har, jag inte, <laughs> det, det har jag inte riktigt tänkt på sådär. Men det, ja, det är, men, jag jag, jag tänker just det att man, man kommer sällan ihåg typ filmsoundtracks om det är just, alltså man kommer ihåg typ när man såg. Monon och himmel liksom. Mm. Uh, ja, uh, det är soundtracket. Alltså, hör jag en låt därifrån nu. Nu har jag inte lyssnat på det jättelänge. Men då hör jag att det därifrån. Bara för att det är med de här melodierna liksom. Uh, och det, det är fantastiskt soundtrack för övrigt. Liksom. Men mm. ja. Jag håller med om det. Alltså ja. jag tror nästan om, om. Alltså J-rock också. Deras. Japanernas rockmusik är också mer melodinriktad. inriktad. Jo, än liksom så här thrashy typ. Amerikansk och som, där det, är liksom, det är mer en känsla än en stämning liksom. Förstår ni vad jag tänker? Mm. Mm. Ja, det det. ja just, just. Jo, det, det Silent Hill Vill ni snacka lite om Det har ni precis klarat va? Mm. Igår Igår natt kan man väl säga Ja men ja. inte nästan det var Sen kväll Och eh, vi har också nu sett alla sluten Fast på tack YouTube. YouTube. Ja, power of YouTube. Nej, vi spelade inte fem gånger. Men. Stämmer. <laughs> oh, fem, fem gånger på en här. Multipel. Ja. Men vill du börja berätta lite om, om spelet? Bara lite kort vad det handlar om Vad vet, <laughs> vad om vet sen du om det? Leon, bara spär upp ögonen. Vad ska jag Nej, men vad vet du? Vad vet du om till? No. Um, Ja, jag är inte jättebra koll, jag vet att det är någon som tappar bort sin dotter typ Och sen kommer man till en, en stad där det är mycket dimma ungefär Det är ungefär mm. hela spelet <laughs> <In> <laughs> Alltså, that's all mm. Ja, nej, men det, det, är väl ganska, det var väl ganska bra sammanfattning ja. um, Och utvecklat och konnar med och kom till ps Jag kommer inte ihåg vilket år ja. 1999 Det man kan säga är att det definitivt är en milstolpe i spelhistorien ett av de bästa spel, i min mening, ett av de bästa spel som någonsin har gjorts. Det känns nästan lite som att det är ett sånt spel som inte kan släppas idag. På grund av att. Ja, oh, vad tycker du? Varför kan det inte samma spel släppas idag? Det är för lite action för det första. Okay. Jag. Det, jag... det skulle aldrig kunna släppas idag, garanterat. Okej. Okay. Um... Jag tycker att spelskaparna hade större frihet där. Kanske för att det är liksom, det var mindre. Vi skulle aldrig kunna släppa oss av Konami då. Nej absolut, Konami. Inte. nej, absolut inte. Men vi skulle kanske kunna släppa oss en indie studie. De som nej. gjorde limbo. De skulle kunna. Nej, men det, alltså jag, jag tycker det känns som att uh, spelskaparna hade mer uh, kreativ frihet på den tiden än de har nu. Uh, jag tror att det kan bero på att det är mer pengar på, på spel nu. Alltså, Så är det eller hur? Ja, men får ja, jag folk inte ta risk. Det är ju för Precis. mycket pengar. som liksom, Okej, okay, gör vi ett spel som inte säljer, då kanske vi måste lägga ner hela studien. Så som blir... känns Ja, <laughs> exakt. Ja. Det, det hade jag aldrig ja, gjort för... idag heller. Vi <laughs> ja, men... kanske hade gjort idag och blivit. Ja, ja, för... att... mm, ja, jag fick se Jag tror att fokuset var lite, lite fel, mig. Men åter till sen till. Um, uh, jo, men alltså, minstolpen. Um, Varför ja. en minstolp då? Utveckla vi lite. Alltså. Survival Horror som genre Fanns Men liksom, alltså Survival Horror, alltså inte skräckspel Utan just Survival Horror Det var liksom Alone in the Dark uh, Serien som var bra För sin tid, alltså otroligt bra för sin tid um, Resident Evil 96 mm, okay. Tror jag att det. Mm, 96. 1 var jävligt bra Remaken av 1 ska vara bra 2 har jag ingen kärlek till uh, Oj Oj. ingen alls. Det är ändå det som ses som. Jag kanske inte bäst, har ju. Ja, men det var länge sedan. Jag har du det? Det. Nej. Okej, okay. jag har ingen källack alls okay. faktiskt. Um, trean tyckte jag var bättre, men jag har inte klarat det heller faktiskt, det är väl det är lite på skämt, kanske. Men, um, nej, men, alltså, sen till ett är mer av ett seriöst och eller renodlat skräckspel uh, I det att ni är väldigt actionbaserat. Mm det är inte så läskigt och är, liksom skrämseltaktiken i Resident Evil är alltid den samma det är den amerikanska någonting hoppar fram. Ja. Mm. Um, till ett är mycket mer psykologiskt. Det skräcker mer mycket mer. Den smyger sig på liksom. det, är, det är konstant liksom konstant obehag så Precis. Precis. Definitivt um, och alltså revolutionerande när det kom till Musiken, alltså Akira Jamakar är ett geni och um, han har förändrat, alltså inte bara inom TV-spel utan liksom för allt. Alltså, lyssnar man på smanchen till moderna skräckfilmer så kan man se liksom ah, influenserna. Så pass. Alltså. Absolut Shit. Det tycker jag. Det är liksom en blandning av typ industrial, dark ambient och liksom bara ljud som. Det är som att han liksom har kollat in i Mänsklighetens sinne och så här. Vad är den mest liksom primalskräcken och liksom gjort det i musikform. Jag, vet inte, det jag tycker det är helt bra. Extremt enkla liksom environment. Det var mycket friare. Uh, första skräckspelet med inte fri kamera utan rörlig kamera. Mm. Uh, Resine har bara. Inte var det hade. Mm. Så var förändrade precis. Precis, Resul var fasta mm. Kameravinklar, förändrar och bakgrunder um, Jäkligt tight story det är sån, Du kan spela om det Hur många gånger som helst i princip Och du hajar lite mer Och det är mm. Nej, det finns mycket att säga om sen till Men det är ett bra spel Men sen gjorde de väl liksom För att Det var förmodligen ganska processorkrävande också Att ett, liksom Att kameran följde med Och liksom att göra alla för det är väl inga förunderade ja, Det kanske finns några förunderade bakgrunder där också Alltså sån här ah, När det, det bara är... på objekt och sånt är det, det? Eh, Då okay. är det alltid mm. förunderat det alltså, det inte, det så, alltså när om, att du, Man kollar närmare på någonting Och så kommer det upp en, en skärm med man ser bara det, då är det förunderat mm. Men okay. i, i själva spelandet mm. Är det inte det. det Det har de ju löst ganska smånt, eller Med den här dimman också att liksom, Och det, ju, det blir ju läskigare också ah, Men, alltså du, så, Jag vet så, inte om det kan ha haft att göra med begränsningar då också För många 1964-spel hade ju den här dimman För att för att liksom ta bort det, Som Så att du inte, skulle kunna se, uh, du inte skulle kunna se För långt för att du skulle ta mm. För mycket kraft av maskinen liksom. En av influenserna i En av de stora influenserna i uh, Försöjning till ett var uh, Vad fan heter det? The Fog? Eller The Mist? Av Stephen King? The Mist Och det är liksom Den kommer därifrån Man kan se mycket uh, du men att din man har med det att göra Absolut Alltså, ja. det, alltså din man kommer Alltså den ska vara där liksom. det, Den är min tvåan också Och trean kanske jag uh, Jo Kanske inte lika mycket trean Men i uh, alla fall Nej, men, så, Alltså det löste rätt snyggt Men, men det var nog inte det var det, var, det var inte som 64-spelen uh, Alltså 64 var väl rätt svag maskin liksom. Eller Uh, Eller det fanns ingen storage space kanske? Men den är ju starkare än, äh, än Playstation 1 Jo men grejen är att, alltså, Typ 64 megabyte Mot 700 ja, men, på inte, det. inte göra så jättestora spel liksom. Nej absolut inte um, Nej men det, det finns alltså, jag tycker, Det känns nästan lite som Det finns nästan David Lynch influencer om mm. Typ speciellt Lost Highway Kanske um, det Den kommer ju senare i och för Jo den, den kom efter 99. Nej, det tror jag inte. Jo, det var den. It's the lost highway. Oh, jag, jag vågar inte svära på det, men jag är ganska säker på att den kom efter. Alltså. David, vad det du säger? Med? Ja, nu snart har jag <laughs> förut på, han han har på. snart svaret. Okay. Ja. Uh, 97. Oh, oh snap! Okej, okay, ja, då har du rätt. <laughs> um, <laughs> nej, men det, det, finns, det finns ju den här filmen också, som du tog upp... Uh, Fast det kanske framförallt var tvåan som inspirerar länare. Ja, det är tren. Uh, det är uh, Jacobs Ladder mm, det. Mm. Det är... Men, uh, de är ju ett. Um... Ja, det är trean bara. Som är just alltså där. Just den där sekvensen när de, när de har spelat in kanske en tre, uh, 20 sekunders sekvens, men så har de liksom spelat upp den. Så att det är bara fem sekunder i filmen. När hu huvudet rör sig extremt mm, fort. Men, mm. Det finns som är i trean. Ja, just det. Ja, um, mm. ah, just det. Mm. Och lite av Storin har influerat tvåan, skulle man kunna säga. Nej, ettan också faktiskt. Uh, med att man, man ser de här... Ah, ja, det är så här... Och, typ. Oh, wheelchairs typ. Ja, wheelchairs. Det blir alltid läskigt när det finns en rullstol <laughs> med. Mm, jo, och det är också <laughs> när man hittar dem. What's a wheelchair doing here? Nej, mm. Men. Uh... <laughs> <laughs> är, säger, ja, det. är, det. Ja, det det är i ett sjukhus. Ja, det var ju Vad säger de? Frågar han sig det? Ja, det är alltid så <laughs> ja, allting är så allting mystiskt Bara varför är uh, det så här mm. Men också, det är också ett korsfäst En korsfäst kropp, det är, What's this doing here? <laughs> <laughs> Wheelchair, what's this doing here? Oh, nu, okay. Det var lite nu, nu, nu, så här. Candy, som, uh, what's this doing here? <laughs> <No>. Fork <laughs> <laughs> Det är inte riktigt lika cheesy som uh, the, house of, the House of the Dead 2 Där det är, <laughs> det är det borde inte vara. How could anyone do this? Men, uh, <laughs> Det är inte mm. långt ifrån ibland Ja um, oh, det är lite känd med Ja det har någon man drar hela tiden. Men I tillbaka till Söjning till Letar efter uh. sailors <laughs> so till Where <laughs> do the sailors Where are the sailors Ultimata Eask egget. Ja, ett rum med Sailors. Vad var det inne då? Och det Sailors rum. Nej, vad finns det. I det. Ja, då var det tänkt. Han letade efter Sailors. Mind är Nej, men det är för att han. Det är några. Det är någonstans här. Ja, vad var det nu? Det var någon slags knarkk-kartell eller något som var Sailors typ. Ja, okej. Är det ätan? Okej. Nej, men man kan se mycket av influenserna i till ett till exempel det står redrum sprayat på en vägg i stan Som liksom, man kan <gör> <Okay>. <gör> hitta um, Vad är det mer för grejer? Um, Gaturnamnen Gaturnamnen är uppenbara Bachman, Road, Sagan Fast det var liksom en han är väl... Bachman, är, det, det var ju Stephen Kings uh, liksom Penning mm. Mm. Uh, vad, vad heter det på svenska? Eller vad, ah, vad synonym? Nej, eller, uh, pseudonym. Pseudonym. Han är heter det? Sevdonim Han använde det på vissa verk Som kallas för Richard Bachman Eller... Mm ja och då innan han blev känd eller? varför det ja, ja, han efter... känns som att han vill liksom jag tror göra... att det var innan han var känd jag tror ja, jag tror han gjorde det i början, men han har gjort det nu också det är några världar liksom. han släpper några fel, men nu vet jag alla vem det är ja, det, är, så här det är Jag tror att han, skri... han skri... den stilen är lite annorlunda ja, än hans mm. egen stil tror jag mm. ja, men Kuntz har också en... Kuntz har också en gata ja, det, det är lite så här. kända referenser där på mm. gatan det är några andra grejer också men jag kan inte komma på dem nu Um, Nej, men det var rätt, rätt, rätt mycket liksom där referenser till annat. Liksom. spelmekaniken, om vi ska prata något om den. Hur känns den idag? För liksom? Evil känns ju lite stylt. Eller du vet man ska vrida sig. Gå och vrida sig. Ja, men, okay. men det är ungefär liknande. Nej, no, det är lite smidigare. Eller? Ja, det, det tycker jag. Det är smidigare än Resident Evil, Men det är fortfarande... Alltså det är fortfarande lite sek i fighterna det märkte man. ju alltså, vet, det är såhär. ett långsamt spel. <clears throat> ja, det är ett långsamt spel, men vissa vapen är tunga till exempel om man, om man har en tungt rörelse och då, då märker man att man då blir man typ skadad innan man nästan hinner träffa för Men det är ju meningen. Alltså, jo, den här brandyxan är tung så de då, då står det till och med på beskrivningen. Mm. Hard to use, men extremely powerful. Ja, ah, okay. Yxan, kort, snabb liksom. Um, nej, men det, det är ett långsamt spel, men alltså ah. Du... Men jag tycker det funkar... Alltså... Det, det, alltså, det är inte så för att spela mekaniskt så egentligen. Alltså det är snarare i så fall grafiken som är för roll att tycka En äh, det mekaniska. Jag tycker det funkar bra. Man springer omkring fritt liksom och det, det funkar alldeles utmärkt. Alltså det är jätteuppdaterat gentemot Resident kontroller. Control För du, du kan gå sidleds. Du kan... Jag tror att du kan knata runt medans du skjuter. Du kan inte springa när du skjuter men du kan gå och skjuta samtidigt. Mm. Um, gå sidleds. Ja, strafa och... Gå bakåt, hoppa bakåt, um, är jag just är bakåt hopp alltså. Ja just bakåt hoppa Hur ofta använder man det? Ja, ja jag tycker det man är skönt Jag tycker det är skönt Jag, <kennt> jag, jag förs trivia. försöker köra den inte mm. ofta um, Jo men det är lite så också för Det är vissa finare som liksom lunge forward de, mm. Deras precis. Yeah, då, då kan man Ta med det rätt, då kan man bara hoppa bakåt Och sen ligger de på marknaden och det är bara mm. Gå lös Ja. Men jag, tycker, jag tycker nog att så, Som jag sa alltså, Spelmekaniskt jag, jag, jag tycker det, det funkar, Kontrollerna funkar bra så alltså, det, det är tajta kontrollen ändå för, för att vara så gammalt spel tycker jag Det funkar utmärkt Sen är Det det, det, det har jag sagt förut I en här podden också men, alltså, det, sku, det, det snackar du om också det, det här, här spelet skulle, skulle ju må bra Av en, en liksom uppdatering grafiskt alltså Typ en HD remake eller Man har inte kommit det Nej. nej nej. Vilket spelare som har remaket Så de tog bort Dim och Två och tre Ja, men Det, det är ju inte en re, alltså remake Nej men det. Det, det är ju ändå en 80 håll. Jo ja, de det kan man väl säga Men de, de, de gjorde ju om Även om de gjorde det sämre Men så har de ändå ah. Det var ju ändå en sorts Men det är inte om samma, de har gjort det då Det blir inte, blir inte samma spel alltså, Jag har inte spelat det inte sett, Men det jag har hört Och så är att Det blir inte samma spel Det det är inte Utvecklat alltså, jag tror att om, om man gör en remix så ska man göra som som, som Capen gjorde att de liksom gör det själv gjorde, gjorde de om så att det blir samma personer. Jag vet inte om samma personer är inblandad men jag tror det liksom, att det blir samma känsla och så. Alltså, de lärde alltid vara även om de inte var direkt involverade i projektet så har de haft så här, vad heter det? De, liksom, säg, de, de har sagt till dem att ja. ja, de är, Gör så här, nej mm. sådär. Satt alltså, över liksom. två om Det okay. finns en jävligt bra <laughs> review av uh, HD versionerna på Youtube av Twin Perfect där, liksom, där går de igenom Allt som finns att säga om den um, Ja, nej det var inte bra jobbat Alltså, verkar det, som. alltså det är verkligen så här. Det är som Det är som de säger ja. de, de som, är som ny, ny, yngre generationer Som aldrig spelat dem tidigare Om de, om de spelar tvåan första gången på HD-versionen Då kommer man bara tänka, vad är det här för skit? Liksom? Det här är det alla snackar om Men det här är skräp liksom. Just därför att de gjorde så dåligt jobb ifrån sig Det um, är okay. liksom, Ja, ja. Men, men är det något men, annat man stör sig på Eller som man liksom bara Öh, jobbigt Det är väl det här Man, man skulle kunna störa sig på om man inte gillar det Det är ju lite Backtracking back ja, på, på sätt och vis klassiker vi Alltså det är inte så mycket backtracking <laughs> det, det är det här att man ja, precis Det är vissa låsta dörrar och, och man kan inte låsa upp det förrän man har en nyckel Som finns någon annanstans Så liksom. Men det är väl det vill lite real life typ. Jo. Alltså hello ja, real life. <laughs> ja, men det, man, man kommer hem och har glömt nyckeln nyckel. här <laughs> och bara jag måste hitta en nyckel till den här dörren. Nej, alltså, så, det, så hittar man en nyckel. nyckel bara, What's det? this doing here? <laughs> ja. Så du bara samma jag hittar nyckeln och jaha. Okej, nämen alltså eller jag vet inte jag, jag tycker ändå så ska det ändå vara nästan. Alltså, jag, jag tycker nästan om spel där man till exempel typ Zelda Wind Waker Där man liksom Spelar spelet, åker till en annan ö Hittar en egenskap Just det, nu kan jag ta mig till det där området På den mm. så, Om, du, det där om igen... man kommer ihåg att man skadit Ja, game thanks Men det är ju lite så att Visst man blir nyfiken om det så här, oh, Där är det någon liksom kanske inte ju. kanske inte om det är en vanlig dörr överallt allt så här som man, man inte bryr sig så jättemycket men om det är liksom något som man bara ofant oh, det var som är här bakom Och så ja ah, då måste hitta mm. den då kan så. man ju bli liksom nyfiken på ja, men, vill L hitta konstigt liksom? typ. schista högt upp så hittar men, man sväv mm. Okay. Men jag tycker inte det här med låstdörr är ett så stort problem här För de har ju skött det bra Till skillnad från till exempel ja. i Project Zero Där, där man bara fick känna en bild Här är det så här, du har en karta Och han ritar liksom in ja. Okej, okay, här är en låstdörr dörr mm. på sin karta så man, man har alltid den, man vet alltid vart man ska sen Ja, det är ju skönt det, det, ja. alltså, det, det nämnde jag med den som spelare att, alltså, Till exempel skolan är extremt väl Designad det, det, alltså, Även där, man måste backtracka till. Typ, du går upp på taket. Nyckeln trillar ner på uh, gården. Men då är det liksom då har man låst upp alla dörrar. Och det finns en staircase. Mm. Så man, man tar sig liksom ner dit direkt. Ja. Oh, man behöver inte gå jättegla. Liksom. Precis, det är inget det, häggligt. Alltså, det, det, det, det, det, det är bra gjort Det, alltså, det är ett väl gjort spel. Alltså de som gjorde, det är verkligen så hats off. Alltså, det är, mm. um, de har så bra, tycker jag. Det alltså, mm. som sagt, alltså, allting är. Bra, tycker jag. Yeah. Mm. Men, uh, <laughs> uh, <laughs> uh, det måste i alla fall jäkligt bra tycker jag också uh, Men uh, jag skulle vilja säga jag, alltså, Musiken är ju verkligen uh, Fenomenal i det här alltså, Jag har alltid tänkt liksom att Som jag min det så var liksom, tvåan var Det absolut bästa i serien Det hade bäst musik grejer, Men jag undrar om inte liksom, musiken ändå uh, Är bättre i det här alltså. alltså uh, ja, jag tror det, mm. det, det den, är, den är mer stämningsfull tror jag här Än man kanske inte ska jämföra dem egentligen, men. Jo, det ska man. Jag, jag, jag, blev, jag blev verkligen imponerad. Jag, jag, jag hade glömt bort hur, hur bra, liksom, verkligen hur bra liksom, stämningsfullt det var här. Jag tyckte det var äckligt även om grafiken var så, liksom, utdaterad som den var. Mm. Just mycket på grund av, liksom, ljudet. Alltså, verkligen. Jag tycker att personligen, sen till ett har nog det läskigaste soundtracket i hela världen. liksom uh, men. Boom. Yeah. Oh. Yeah. Boom. Absolut. Seal of Approval. <laughs> ja. Läskigast i världen Det är... och det är alla kategorier. Så film. Det finns inget bättre. Nej men som sagt. Alltså, det är alltså, tvåan soundtrack är alltså, speciellt att man köper för alltså det är ju alla mest spelen. Alla samtillspelen har. alltså, det kommersiella soundtracket har kanske 30 låtar på sig. Eh, sen finns det 60 låtar till som inte släpptes på soundtracket som man måste Uh, alltså det är folk som har rippat dem mm. Och sen kan man Ladda ner dem Därför att det har inte det släpps någon commercial release Det går inte att köpa dem liksom. Um, mm. Men Det som hände med tvåan var Att det är mycket fler låtar i, För mellan Som är mer av liksom En låt <laughs> medan uh, Musiken i ettan Är mer fokuserad på att vara skrämmande Så liksom de bakgrundslåtarna som spelar när man bara springer runt och liksom utforskar så Är bättre producerade ettan, mycket bättre producerade ettan och mycket läskigare men C2 var fokuset mer på liksom feta låtar som, mm. som liksom hamnade på soundtracket och blev bra ja. uh, Innan jag innan maka började med vocal tracks med hon den Hemska kvinnan <laughs> Okej, okay, okay, nej men de är dåliga så alltså, Är det från med trean eller är det fyra? Trean, det är från trean framåt mm. Alltså det är typ fyra låtar per spel Med, med vocals, det är helt sinnessjukt um, Nej men så där ja, men det av dem, är, det behöver inte vara något dåligt eller? Alltså hon blir görs på rätt sätt Och jag tycker inte heller hon är speciellt bra alltså. Hon är en rätt dålig person också Det kan man ah, ha intervju med henne Hon är inte så soft <laughs> Okej okay. Um, um, men det, det har inte så mycket att göra med själva Konsten egentligen Det spelar ingen roll, finns det efter Det är både dålig person Och dålig, <laughs> dålig disease, konst alltså, Det är det, det, det skämsta No brownie points there <laughs> det är, Nej inte. fan oh. alltså um, oh. okay. Ja men det låter som att ni rekommenderar oh, <laughs> ska vi, ska, vi, vi kanske ska wrap it up här vi, vi skulle kunna prata om det här Längst mm. uh, 10 out of 10 Mm, ten. mm. 10, ja, 10 av 10 säger du Jag mm. säger att det är... Ja, det är Du brukar säga kanske inte 10 av 10 Okej, <laughs> <laughs> okay, jag säger 9,5 av 10 <laughs> okay. oh. alltså, jag säger... <laughs> det, är, det är extremt bra det är, det är... En bitspelhistoria som alla bara har spelat mm. Alla som kallar sig själv gamer Speciellt, alltså det är oförlåtligt Om man inte har nej. <laughs> mm. ja, det, det är ett av, ett av Playstation liksom, eh, Vad heter det? Generationens absolut bästa spel i alla fall Jag ska säga Utan Det är en av spelhistorien Höjdpunkter Bara? Ja. Vi ja. <laughs> <laughs> kan inte komma på fler <laughs> Superlativ förresten Det är världens bästa musik Och det är tio av tio Bibel och sen Kör vi vidare till nästa <laughs> Om <Okay. laughs> man inte <är> kvist <laughs> <laughs> Annars kanske Det <inte> var <laughs> <laughs> <laughs> ah, okay. Silent tea. har spelat Bioshock Infinite Jag pratat om Bioshock 1 förut och jag pratar om Bioshock 2 också Nu har jag till slut spelat Infinite som kom förra året Tvåan gjordes inte av samma team som gjorde Bioshock 1 Men Infinite görs av samma team som gjorde Bioshock 1 Så nu, nu de har hittat tillbaka till, till den serien Det är Ken Levine. Ken Levine. Ja, samma team, bra eller dåligt? Ja det är, det är bra Okej okay. Jag tyckte, tvåan var ju lite En fortsättning på Ja, det, det är klart, det är en fortsättning på ettan Men det, det var mer av det som fanns i ettan kan man säga och det, ah, här, det, här det var en annan team Ja, ja exakt ah, Det var inte nyskapande Nej, exakt, det, det var lite, lite mer av det goda liksom, kan man säga. Och äh, Infinite är ju Det är en helt ny värld liksom, det är uppe i, Istället för att vara nere i undervattnet Så är det uppe i himlen och, På flytande, eller en stad som hänger och liksom, Uppe i, i luften Helt enkelt um, är det Columbia? Ja, ah, exakt. Columbia. Då spelar man som en som heter Booker DeVitt. Han kommer, han, ja, han kommer nerifrån liksom, från den vanliga, vanliga jordelivet. Oh. Så, mm. ja, så man börjar där nere spelar lite grann. Och sen får man se hur han tar sig upp dit. För att han ska leta efter en tjej som heter Elisabeth. Som han ska hämta för att, för att få... Bli av med en skuld som man har till någon. Och det vet man inte riktigt vem varför han har den skulden. Men... Så det är det liksom målet man har om du ska hitta den här kejsaren. Man överlämna henne. Till... Ja, exakt. Aha, <laughs> så det, är lite... man... ja, ja. det är lite antihelten nästan. Ja, um, men man kommer upp dit och um, det första som händer är att man blir uh, baptized. Alltså man blir döpt i vatten av en pastor. Säga. Det är väldigt så här, mycket. Anspelningar på liksom religiositet och, och såna prylade grupper att det, det är någon som har som alla följer gruppen som är liksom, som deras det sägs att han har att det är någon ark vad arkangel som har liksom talat till honom och han är deras herde som ska visa visa folket rätt och sådär som, så folk har blivit lite hjärntvättade gruppen liksom av, av det här att det, det här är sanningen liksom, Det den här mannen säger För han har hört det från fått det från högre makter och så. I alla fall, det är så storin tar vid och Det första man ser är Först har du inga vapen alls Du springer bara omkring liksom och tittar på miljöerna och, och går omkring och lyssnar på vad folk säger och det, alltså Man häpnar lite över hur, hur hur vackert allting är och hur snyggt designat allting är Du kan gå runt och så tittar du upp Och så ser du bort i, långt bort i skyn Ännu högre upp än du själv är Så ser du liksom en jättestor staty av en sån här archangel liksom. och så, Var man än tittar så finns det någonting som Jag vet inte, det känns väldigt så här som att man vill utforska den där världen mer och mer bara Utan vapen, känner man i början Okej, liksom. jag okay, tänkte mm. fråga dig Det här exploration-segmentet uh, är are... Ja, det är Bra, liksom. ja, ja, det, man vill det, ändå spela. Okay, men... det, det är en bit i början. Jag inte, vet inte exakt hur länge man spelar utan utan vapen. Det brukar på förstå så mycket man går och tittar men kanske en halvtimme eller eller någon sak. Ja, ja du har inga vapen i början utan då är ja, det bara i början, Ja, man alltså springer över vart man vill vad? I början så är det ju till ja, det att titta runt lite. Liksom går runt överallt och då är det verkligen så här. Då får man också in den här atmosfären man får liksom höra lite av story liksom lära dig mer om bakgrunden och Lära känna världen och allt möjligt Men det blir inte tråkigt, man är inte tråkigt här... nej, nej, det, det, nej, inte direkt nej, Det är mer att man liksom bara oh, Här vill jag stanna längre liksom, utan Innan jag börjar skjuta folk <laughs> Lite så <laughs> yeah, ja, men Till exempel, det, det är så mycket detaljer liksom, det, På något ställe Då kommer det en liten Eftersom stan är ju liksom inte bara Det är inte bara en plattform Som är uppe, uppe där, i luften Utan det är liksom Flera delar som flyter omkring Eller som flyger omkring kan man säga Med propeller och allt möjligt Så helt plötsligt så på ett ställe kan det vara så här Här finns den här affären Mellan de här tiderna då kommer den dit och dockar liksom, In i den plattformen mm. så åker den vidare cool. Så det är mycket, mycket saker som händer runt omkring liksom. och Det var en grej som jag tänkte på Eller som jag märkte När jag verkligen stannade upp och tittade Då, då kommer en liten plattform flyga med sån här en liten kör eller man ska, Det är typ fyra-fem snubbar med en liten hatt på sig och alla, lik, Samma kavajer vet, Som sjunger såna här, som The Real Group det vet här, Bara a cappella Och verkligen God. kör en hel ja, men, ja Inte riktigt men, Nej, okay. inte gospel Men de kör såna här ä, Gamla låtar liksom Och bara a cappella det, det är ju en, en hel låt, man kan bara stå där Jag bara skulle och på hel låt För att se så här <laughs> häftigt jävligt snyggt gjort bara, bara en sån detalj liksom Att det finns så här, små grejer som bara är Utfyllda, fast man ändå gör att mm. världen känns liksom så här, o oh, det händer grejer lite överallt liksom oavsett om man står där eller inte. Eller inte, kan ju liksom gå därifrån lite. Um, det, där det mycket sådana här grejer som liksom. Det finns säkert de som aldrig ser den här plattformen eller hör på den här låten, men ändå finns det där om du liksom Precis. stannar upp. Um, och sen går det lite en liten stund och man kommer in i storyn och sen uh, händer det en grej som gör att du blir. Efterlyst kan man säga. Och då, då kommer det vakter, och då, då har du en pistol. Och Så, så måste du skjuta dig ut ur den striden. Liksom. Då tänkte jag så att ah, man kanske ska springa härifrån. Min naiva tanke är men jag behöver inte skjuta några. Det går liksom inte för dem. då kommer du dö. Så det, och efter det så är det ju. Då är det ju mer som i Bajers och 1, ganska likt mm. att Du har båda sådana här. Potions tror jag det, heter det här, att du dricker och så kan du få en specialkraft att typ kasta kråkor på folk Eller liksom skicka iväg flockar och kråkor Ja, lite, allt möjligt ja. grejer Men det är ganska likt i Bioshock 1 tycker jag Hela den spelmekniken du har både ett vapen och sen har du det här så. De här superkrafterna du kan använda mm. antingen kan man skjuta folk, eller så kan man skicka kråkor på dem. Ja, kråkor eller bränna upp dem eller lyfta upp dem i luften med telekinesi och sådana här skulle man köra på kroken. Jag tror det är kroken. Ja. I ettan var det bean som man kunde ha, men här tror jag det är alltså, pickar de ut så ögonen på dem. Ja, de börjar hacka på dem och så. Det är, um. de upplåter det. har ja. redan kört bean grabbar. vad ska vi ha? Ja, exakt. Alltså kroken. Ja, ja. ja, nej men det är lite så då blir det ju liksom den här shootern som det ändå är. Det är ju ett äventyr men det är ändå mycket fighter. I ettan störde jag mig på att det, det finns Lite överallt finns det ju fiender som du kan döda Här är det mer att, okej, okay, du kommer till ett ställe Och så kommer de här vakterna Ja, oh, där en typ, och så skjuter de dem Och sen hör du en liten sån Fjol eller en stråke som spelar Och så, då förstår du att nu är striden över mm. Och då, då vet du att nu behöver jag inte Obrån Så det är liksom Under de perioderna när du har dödat alla fiender Då kan du ju Liksom le, kolla runt mer och göra sådana här grejer För då vet jag att nu kommer det liksom inte hända något på en liten stund Så det är ganska skönt att man vet Att nu är det lugnt och Nu är det, liksom, det strid, nu är det lugnt Jag tycker det passar rätt bra Men som sagt varje, varje liksom rum du kommer in i ofta så är det så här bara, wow liksom. det, det är som en tavla liksom, som du vill sätta upp Typ en så här öppen brasad och så här Gamla fotöljer som står och liksom, det, det är en sån helhetsbild liksom, Hela designen och, Uh, hur de har mycket tid de har lagt ner på detaljer Och allt sånt där är väldigt, uh, riktigt häftigt um, Så det Men som sagt, striderna gör ju, De kan bli lite enform ibland Det är ju bara det där du liksom springer och skjuter dem Eller kastar krokar på dem Eller vad du nu vill göra liksom. Får man fler um, vapen? Är det bara jo, du får, du får ja. fler vapen också Men ja, Så visst, det blir lite variation Du kan välja vilka vapen du vill ha med men Det är lite... kan ha två vapen Men det, det är väldigt likt Ja, det är ju, mm. du måste ju du kan inte välja att inte döda de här fina För då kan okay. de liksom döda dig så det, det, Jag har det ena sett att du kunde liksom välja Att liksom köra sneak om liksom apple lite mer stealth liksom, mm. Smygga dig förbi mm. som du kan I en del andra spel Men en fråga, äh, just det där angående linjärheten Är det en stor pil som visar Vad man ska gå till NOA ja, du, du kan i få ja, då du du, du har en, en pil som I ettan har en pil som, som Pulserar och pekar åt ett håll ska. Om du börjar tappa bort det liksom Så kommer den upp jag, vet inte om den är, jag tror inte den är där hela tiden Men om du har gått lite Och utforskat på något ställe Så kan det komma upp en pil då. Men i, i Infinite så är det, då måste du trycka på Du trycker på en knapp på kontrollen Så får du en pil som ritas upp På, på marken ah, fff, Och sen mm. försvinner den Så det är liksom, du väljer själv om du vill se vart du ska mm. Eller inte Men här är det mycket mer Det känns som att man Vet mer vart man ska här än vad, vad, man gjorde. vad jag gjorde jag gjorde, för då var det lite mer så här, vad var det nu jag skulle Här är det, man drivs ganska bra åt, åt det hållet du ska utan att det känns för, för liksom, uh, uppenbart mm, okay. Lite som Uncharted-spelarna som ändå, jag tycker jag är sånt bra också att det liksom, du, du, De driver en åt rätt håll utan att det liksom känns att du måste gå in Fast det här är nog ännu kanske ännu mer lite öppnare än när körte det det är ju väldigt linjärt. Okej, okay, men jag tänkte fråga dig, är det alltså kan man backtracka eller är det liksom stängs av? Um, nej. Finns du något du kan board? nog gå tillbaks. Ja, det, man kan gå tillbaks det står så här Do you want to leave this area så ja så alltså, kan du gå fram och tillbaka. mellan behöver olika behöver man göra det ibland? Måste um, man gå må tillbaka till gamla områden? Uh, ja, Det finns okay. en del för, Kommer jag ihåg nu Jag är inte, inte klarat spelet kanske inte så. Det är ju nära, nära slutet alltså. Men På det stora hela så liksom, Spelmekaniken är ju är ungefär som det var tidigare Så det är inte något jätterevolutionerande Men just världen nu tycker jag är Jävligt häftig och värd att utforska Och, och stämningen Det är ju också som, som ni pratar om Limbo där att Man vet att man ska till den här tjejen Och hitta henne och sen ska man försöka ta henne till för att, jag vet inte, för att göra slut på sin skuld. Och det, det har som sagt det har inte klarat, det så jag vet inte exakt vad som kommer att hända sen. Men, men hela resan är verkligen du så här. Har men, en idé? Ja, som men hela, hela resan är jävligt mäktig, liksom. bara hela den här världen att få insupa den atmosfären är, är riktigt nice. Står ja, jag gillar den. Bra eller dålig? Ja, ja, alltså den grejen. Det går ju bara ut på att man ska hitta henne i början. Okay. Det är ju mest det, men sen har du ju alla de här elementen runt omkring också. Med, med, med den här nästan sektliknande världen som folk tror, de tror på den här mannen som liksom allt han säger och sen. och de är väldigt rädda för allt som finns utanför den här världen. Liksom det, det är några andra som försöker göra revolt mot den här den här mannen och, och de ses liksom ja, de är de här onda. Det är liksom allt de gör är dumt. Och liksom, vi ska behålla vårt som det. Är. Liksom den här är väldigt sär. Instängda världen Att ingen ska få liksom, rubba på vad vi har byggt upp En sån här jävla rädsla liksom, som, som är väldigt Som man ändå ja, ser det, liksom, i världen också sådär, mm. Som man kan relatera till också att, mm. Fast man de gör det på ett jävligt ett snyggt sätt jag, um, jag tänker på en bara. Um, liksom den här tjejen ja, vad, vad, vad har hon för roll? Hjälper hon, en, eller hon ja När man hittar henne sen så Hon kan ge en pengar Hon kan... Eh, hon kan inte skjuta fiender och så, här, så i striderna så alltså, Hon kan ge en ammunition och såna här grejer Och lite first aid kits Sådana grejer mm. uh, och hon, ja, Det finns lite allt möjligt uh, Hon kan göra Jag vill inte gå in på allt kanske men, men det, hon, är inte, hon dödar inte åt dig Men hon kan ge dig hjälp och, uh, Under striderna alltså. Kan hon bli dödad Kan vara ett hinder till nej, som nej, som det, fira. nej det är inte att du måste skydda henne okay. Utan vad jag har märkt Alltså men det, det tycker jag bara är skönt är... för det är så mycket det kommer ofta många fina på en gång och då är det, då är det svårt att, om man ska skydda en person. Liksom. Men måste man säger så här då, bara för att vara lite jobbig. Är hon så här, eh, svagare än huvudpersonen? Är hon så här liksom den där tjejen man ska rädda typ? Den där klassiska liksom klyssan i Hollywood-klyssan liksom? Mm. Ja, alltså hon... Ska säga. Hon, hon gör ju grejer hon kan öppna dörrar så med lockpicks och sådana här grejer så hon gör ju liksom sådana saker också. Um, men eftersom det är ett, eftersom man själv vet ju att man ska hämta henne för att ta henne någonstans så, så blir det ju ett sånt lite eskortuppdrag liksom. Mm. Men okay. det är inte men hon har ändå mycket karaktär liksom. Hon har um, hon, är, ja, hon känns inte så där våpig Som många, många andra kvinnliga karaktärer Har gjort under årens lopp utan det, Hon är ändå, ändå en, en karaktär som, man, um, som har en personlighet alltså. um, mm. Men inte fysiskt stark Som man själv är förstås det är, det, Så är det inte men ja nej men Det tycker jag verkligen är värt att, värt att spela Men som sagt Spelmekaniskt kanske inte är jätte upphetsande Men just för världen och stämningen Och storyn mm. så är det Riktigt nice mm. faktiskt Det var nog allt jag hade om det Jag tänkte bara en sista fråga Boxarten alltså Framsidan, vad har du att säga om den? Ah, den är ju ganska tråkig Det är ju bara en kille som står med Det är ju en kille med en shotgun På ett hagelgevär Över axeln och tittar neråt den är jätte ah, jättetrist bild Det säger alltså... ingenting om eller alltså bättre att ha vill kanske över världen eller något sådär, så man blir liksom bara oh, var det där. Nej, alltså, det, här, det, det där känns väl verkligen så här inriktat på så ja oh, det, det är en shooter då. häftigt eller något mm. sånt men det, alltså, inte äh, ja, det, liksom. det är inte så. Det du säger om världen finns verkligen inte mer på <laughs> fördrall och ähm, alltså han håller en typ så här. Han ja, den från typ 200 det. år tillbaka mm. när det är framtid. Fast ja, det, är inte, om det, här, det här. Det här liksom... är inte framtid så. Men det, men det är väl jag, det är inte. Jag, jag, jag kan inte ihåg exakt när du ska utspela sig. Det Det här är för länge sedan. Är inte det är inte så jag... Jag... Det är ju så att det skulle vara så här, det är lite så steampunket. Mm. Liksom. Allt ah, är det steampunk. Okay, okay, mm. liksom. Jag tänker bara, de lever i himlen. Ja, ah, nej, men det är inte det är inte high tech så, utan det är det är väldigt. Det, är, det utspelar sig tror jag på ja, tidigare tidigt 1900-tal tror jag kanske. Men Är det lite. Alternate timeline scenario. För de lever ju i himlen, så alltså jag vill bara det, oh, du, du, du, du, du, du, point. Det, det lär du. Alltså, jag vet okay. det. Jag har inte jag, jag, vet. jag, jag, har jag inte. Ja som levde i himlen Nej. Jag tänkte trott. <laughs> <laughs> det är inte baserat på en, <laughs> en true story Svans. <laughs> <här> <sambranschen. här> <Vär fan>? ja, <här> ja, nej. Men okej. Okay. Ja. Ja, ja, full låda med bra spel. Liksom. kör vi igång med skämsögningen och den här gången har vi spelat uh, Fahrenheit som kom 2005 till Xbox och PC och PS2 och vi har kört PS2 versionen för den hittade jag på stadsmissionen för 20 kronor det, det kändes ju värt uh, utvecklat av Quantic Dream som har gjort um, um, Heavy Rain och uh, vad heter det senaste spelet? Uh, Beyond Two Souls Beyond Two Souls, exakt det är David Cage David Cage, exakt och det, Ja, Mannen. Det handlar om Det är en mordgåta där man Eller gåta man vet Vem det är som har begått mordet För man spelar både som mördaren Och som polisen som jagar honom Och man kan välja lite Vem man vill börja som och så, Men man måste hela tiden variera lite grann. Jag tror inte att man kan spela med En karaktär hela tiden, nej det kan man inte för en, när, man, när man har kört ett, en bit med en då, kommer, då försvinner den Då måste du välja en av två poliser Som, som utreder det här fallet då. Och det är ju väldigt eh, Åtta timmar tog det Ungefär för oss att klara Och det är väldigt filmiskt om man säger så. Det är ju, mm. När man börjar spelet så, så står det liksom new movie Och det är så, här, ja, okej då, det, det sätter tonen direkt på att det här ska vara som en film Och mm. det är på gott och ont liksom. Det är svårt att då förväntar man sig ju att det är verkligen så också att det blir en story som är som en film att liksom det finns djupa karaktärer och sådana här grejer. och alla de här tre huvudkaraktärerna som de spelar som, de är ganska liksom intressanta, att man får se både hur de beter sig i sitt privatliv och när de är i sitt jobb och sådär, så man får lite mm. lära sig lite om dem jag, jag, jag kan säga att det är bara det här filmiska alltså ambitionen att att det ska vara lite filmiskt så där. Det, det tycker jag att det är. Eh, sen om det är så himla bra eller inte. Det kan, det, det kan man tycka olika om. Men, men jag tycker att han, han har lyckats göra det filmiskt eh, mm. i alla fall. Ja, men det, det är ganska intressant där i början så ser man. Man ser både den här mördaren. Så spelar man som, som honom. Och så får man se vad som har hänt på en annan plats. Och hur folk. Eh. Jagaren eller vad man ska säga så Du mm. det är liksom, det har som två bilder I ett eller, två ja, bilder. Okay. Du, du styr en ena och sen ser vad som händer På det andra stället på en, I den andra rutan då. Och det är ganska, ganska häftigt grepp mm. Det ser man inte så ofta heller just den, det, sånt... Jag tycker man ser det i filmer ibland mm. Inte ofta Men det är ju, det är ju därifrån Men inte i spel I sp Det är sant, Det, är det, det mm. tycker jag känns väldigt filmiskt Den grejen också Mm, uh. mm. Mm, äh, men jag alltså, äh, jag, jag tänkte på en sak bara. Det här att han. Äh, äh, alltså, det, det som jag fick höra, det första jag hörde om det här spelet, var typ att folk på, ja, äh, det var bra i början, sen flippade det ut. Och, och, och det, det, det vill jag bara liksom, det måste jag kommentera, för jag tyckte nästan att det var tvärtom. Alltså, eller. Flippar ut, jag vet inte, jag tycker att Det var då spelet började, sen liksom. det, det var den verkliga stor. Där i början kändes rätt träigt Det kändes som Random thriller, liksom. Eller thriller. Mm. Från thriller från, liksom, ja, från Hollywoodfabriken liksom, Det tyckte jag inte alls var något bra utan Det var ju sen när det, när det började hända lite Annat som vi kanske inte skulle gå in på Ja, det, det, jag, det, vi, vi men är då är det bra så... liksom, tycker ja. jag Ja, nej ja. Nej, men det är men, ju väldigt... <laughs> nej <laughs> <laughs> Ja, men det är väldigt... Det är mycket som händer framåt liksom, Den sista eh, fjärdedelen Och sådär och spelet liksom. Det är så många olika delar som ska Vävas in Och liksom, som spelar in för Vad det nu är som har hänt tidigare <laughs> eller vad ska jag säga, Utan mm. att försöka, försöka Inte spojla så mycket Men det, det är väldigt många bitar Och det är... Som, det tycker jag är lite förvirrande i slutet man först, Jag förstod inte riktigt allting vad som, Hur allt passade in i Just Nej. det här som hade hänt Replay value kanske Ja det, oh, är, det man kanske fråga, man förstår att är att om, man... om de lyckas knyta ihop alla trådar mm, Jag, jag tror inte de kanske gör det men, men sen är det det beror ju på lite hur många spelar tror jag också Alltså definitivt uh, För att det, det är, är nog replay value mm. tror jag. För det, man kan uh, Vad menar om man är en completionist så? Man kan välja ja, lite, Alltså du kan ju välja uh, lite vilka vilka karaktärer du vill spela med också. Alltså, du har de här tre, men uh, sen får, får du göra ett val en bit in att om en av karaktärerna ska vara kvar eller försvinna. Alltså på olika sätt Vad ska säga. Mm. Och då, jag tror där kan man, det var ju kul att kanske att se om man hade. Vi valde ju att den här karaktären skulle försvinna då. Spoiler. Och, ja, men Spoiler. försvinna det är ganska vakt Det är, det är ändå inte var vara sven Men Om vi hade låtit den karaktären vara med i slutet Då kanske det hade väfts in i storyn ja, också för nu Så finns det multiple storylines Och liksom valen spelar ja, med Jag tror jo. Jag, jag alltså... har faktiskt inte läst på om det Det borde, ja. Ja, det borde man faktiskt ha ja. gjort men... Det borde ju rimligtvis bli andra slut Om det är fler karaktärer kvar Alltså, mm, man får se vad som har hänt Med, med de andra också Det mm, låter alltså, bra på vissa, på vissa ställen ser du ju säger Spelet drivs ju alltså är ju sådana här quick-time-events Så liksom, mm. trycka på knappar I rätt ordning under tidspress liksom. Det är ofta sånt det, det, liksom, det, det, det är ju bara det Ja okej sen Gör Man ska det? klättra Nej, över ett staket Så då ska det liksom Okej, först vrida styrspaken Åt höger, eller halv halvcirkel upp Och sen åt vänster, halvcirkel upp och så, ja, Sånt liksom, det är inte, det är inte roligt liksom. Det är bara såhär, det, det är bättre att bara Klicka på AL och något Såhär klättra upp för det, det är liksom ingen okej, skicklighet så här, utan Det är bara, liksom, det, bara att det tar lång tid liksom, Det där låter ja. Men alltså, quick time events kan vara kul Ja, Om det, om det är såhär reflexer Om man måste liksom liksom vara snabb och hänga med det, De tycker jag är helt okej när man, liksom, man märker ändå att man får in lite snitt så här, ibland men samtidigt så det står det liksom Get Ready på stort på skärmen och så ser du vilka knappar du ska trycka på. Det, det tar bort lite också den här filmiska känslan där det är bara det, du kan, det händer ju grejer på skärmen, men du tittar ju bara på vilka knappar du ska trycka på så man, man kan liksom inte koncentrera sig på. Nu spelar vi två så en kunde liksom se vad koncentreras på vad som händer med. Men, um. men vad kan man felda dem? Du alltså, oh, kan dra typ det... ner från staketet och sen försvinner den personen man jagar. Nej, kan... nah, inte riktigt. Alltså, jo, de, de... I, i, i, det är olika. olika. I, vissa små quick kan, kan du. Alltså det är på, om, om du mm. fejlar dem så påverkar det historien. Oh. Och, och också om du säger vissa grejer så. Alltså, alltså, det är alltså, viss, säger du vissa alternativ. små. Menar, alltså, v, vissa grejer du, du måste välja svarsalternativ på tid också oh, vad du så. ska säga. Och, okay. Säger du bara vissa grejer så, och säger typ fel inom staktionsstecken då. Kanske du inte får viss information av en karaktär typ. Oj. Mm. Eh, Som du hade velat ha liksom. så måste man Men snabbt och det... läsa också Ja, snabbt och mm. Ja, snabbt och läsa Kanske... Ja, det är ja. ju mätare som går ner liksom. mm. Och så måste du välja ett av fyra Alternativ där upp um, Men ja, det är ju vissa större Avgörande händelser De kan du inte fejla För då, ja, säg att, det, att den här polisen Är efter den här mördaren och sen så ska du försöka smita och sen lyckas du inte med det då är det liksom ja oh, this is how my story ended säger liksom så är det mm. och sen är det game over. Så det, du kan inte, all, det är inte alltid att du okay. liksom säger oh, han är dog okej okay, nu fortsätter spelet mm. då tar blir det blir game over. Mm. Det är sant då så och såna geir, med, ja. yeah. ah. Men en annan grej bara kanske lite rykt Men alltså, för de som inte har spelat det här Men har spelat Heavy Rain så det, det är ju extremt likt Alltså i spe, spelmekaniskt Och även liksom inraming också Det här thriller Thriller-gejen liksom. Thriller Thriller, mm. <laughs> thriller. Det heter på svenska tror jag, ja. ah. det, är jag. det är roligare ah. ah, Okej okay. ja, då sa jag det så. <laughs> I mean, ett bra, ett det är bra att du översätter mig Och förklara för folk Va, Vad menar du med det här? Thriller ja. de bara, Jag Är så sorry på det sån där? Men det är väldigt likt alltså, Man ser att det är samma person som, Det är verkligen alltså, är ju, för, Storyn är ju annorlunda men, men det är ju nästan ett far Lite mer jag har inte kört men, <laughs> oh, yeah. Du tyckte ja. att uh, Fahrenheit var bättre än Rain Ja, det gör. Men då, Fahrenheit kom mm. efter, eller Nej Det här var, var för Det kom före. Rain ja. okay. mm -hmm. till PS3. Och Rain var bättre. Ja, jag Aj. har inte spelat det, men nog tyckte inte att. Toilet. Jag tycker Fahrenheit var bättre. Ja, ah, okej. Okay. Nej, men jag hade också hört det där med att wow du flippar helt. Men det, <laughs> det är ju inte. Det är ju flera grejer som spelar in, men det är inte sådär är jätte som jag hade förväntat mig. Är det men jag tycker alltså... ja det finns ju lite allt möjligt med. Oj. <laughs> det oh, det men... är ju spoiler för det vet de flesta som vet något om det här spelet, det hände lite grejer. Jag visste ingenting övernaturliga grejer. Up this ja, point. ja men grejen är också alltså, det, det där jag köper inte det av en annan anledning för att det får man ju liksom en alltså det, spelet visar ju det typ i ruta 1: liksom att det här är någonting annat än en vanlig thriller. Eller ja. på, på något sätt, för att liksom, ja, man, man, man får såna liksom indikationer. Men mm. början Jag tycker det där, jag blev irriterad på det att som han hade sagt det, för det, så, jag tycker inte alls det stämde. Nej, sen blir det ju men, lite ja. kaos i slutet, eftersom det, som jag sa, det finns så många olika bitar, trådar kanske mm. inte riktigt vävs ihop, men. Men det, det, ja, det, jag tycker... det är inte att det flippar det, är att, det finns mycket, att det är så mycket och komplicerat så att man inte ja, jo, förstår så, det. Ja, så, så, så var det. det. Mm. Men, um, men eh, rent, rent spelmekaniskt, det var ju det vi var inne på där lite. Alltså, det är inte jättekul. Alltså. Alltså, det, det är ju, men det har ju det här med att göra att han, han egentligen. David Cage pratar pratade om det som att det är en film. Liksom. Det, är, det som det säger, man startar en ny film. liksom men det är inte svåra filmer man håller på att. Använder spakar för att klättra över ett Eller liksom, Nej, men alltså, Där slipper du interagera Med sådana grejer Gör men det är inte, men det är, Poängen är att han försöker göra det realistiskt liksom. alltså att det, det är liksom så att du styr en verklig människa Och så har han försökt simulera det Och det, det lyckas väl kanske inte jättebra Nej. Men alltså eh, Jag ger honom big up För, liksom, för ambitionen det, alltså, det är det som är roligt med David case tycker jag han känns lite som som typ, det var Kodjima eh Yusuke de, det stora visionären liksom eh, vad heter han Den andra sköningen Jag glömde hans namn var Aston ah, finns många sköningar Ja men han är pittur molinöre <laughs> ja, också Såna här ja. liksom de verkliga liksom karaktärerna ja, var... inom, inom de brinner för det de vill den historien de vill göra ah, på, ett, på, det, på det sättet de vill göra på de hade ja, de här ett stort ja det, stor, oh, fast alltså, men, jo, men, jo för all del han är väl också lite han var det var ett skämt oh, and yeah. and some, uh, ja, han som gjorde Ninja Gaiden han som tyckte han för whisky ja exakt öl och vad? Det var alltså han är ju en sten, skön karaktär Han är inte så visionär. Nej, det sättet. var ett skämt <laughs> Jo, han, ah, okay. han brinner för sina precis. Han brinner för sina damer I, i bikinis sin att, stora bröst som går ja, ja. ah, upp <laughs> Alla har sina egna Historier de vill berätta ah, men yeah. Jag vill säga i alla fall att jag, jag, jag tycker att han äh, äh, det, det gillar jag liksom. Jag gillar den här, den här stora ambitionen Som kanske inte liksom äh, Lyckas hela vägen Det är, det är, liksom ett, det är en fin ambition det är, det är ett fint projekt som man drog igång Och sen har man ju fortsatt liksom på den banan Och, och, och fi, liksom, äh, Finsly slipat det här konceptet Som man startade här um, Och jag gillar det Sen så tycker jag väl liksom, som spel är det Kanske inte superkul Men, men det är definitivt det är en bra upplevelse Som inte liknar så mycket annat Inom, inom spelvärlden mm. liksom. Ja, det, är inte, det är ju inte det där att lära sig mönster Som vi pratade om nyss med pl I plattformspel och bli bättre utan du blir, ja, Visst du kan ju bli bättre på de här Quick time events det är ju möjligt, När man övar upp alltså Men vissa grejer är ju så här. Tråkiga som det är något ställe man ska smyga Först ska vi klättra över ett staket Och där finns det inga fiender måste man säga. Men sen kommer det en bit Och ska smyga ännu lite längre Och sen kan det bli upptäckt om du blir upptäckt att du måste vi börja om innan det här staketet och klättra över det här staketet igen. Det är som liksom bara så här: ja. Jag hade lika gärna kunnat börja liksom precis efter staketet. För det gör ingen. Det är bara... Men det är bara att design miss Men det är jätte... Alltså, det är några jag förstår inte om man kan göra sådana idag alltså, egentligen. det är jättekonstigt ja. Jag tycker också det. Där, det där är bara superirriterande mm. liksom. för, för det är ingen utmaning att klättra över staketer För det, det, det är ingen tidspress Det är ingen som kan se i där Utan det är bara, du ska bara klättra över liksom. ja. det här är rikande kritik <här> jag, Vad tror ni spelskapen skulle Känna om de hörde det här ja. Nej men det, det finns ju alltså, dåliga alltid, också. Något, liksom. Men det, det är en väldigt... Det är en... En intressant story. Jävligt är liksom invecklad och ganska och spän, spännande liksom under tiden. Förutom Det, det händer ju en grej med en av de här karaktärerna som verkligen förlorar sin personlighet sista. Typ 20 minuter mm. och verk, ah, ja. Verkligen liksom, den personen är en har en karaktär och en personlighet som man liksom, ah, undrar hur ska, den här personen ska utvecklas i slutet. Men istället så blir den bara helt platt. platt. Och, ja, liksom det, okay. Den försvinner iväg ur. Ur storyn kan man säga bara mm. blir det ett bihang till en annan typ så det ja, ja. är, det, är... att det ska vara så. Ja, det <laughs> ja. ja. nej det, det det var det var inga vidare. Ja, inte inte tio 10 men... nej det är inte det är inte tio. <laughs> nej, vad... jag, vet, jag, sätter, jag sätter inga igår siffror tycker jag har aldrig sagt. Och vad tycker du? Men, och så ja. en, en en sammanfattning av vad du tycker jag okay, spår ja. um, intressant story det det är roligt grepp med flera olika karaktärer och att man får liksom lära känna dem också, alla tre på att de har verkligen egna personligheter och så. Och um, sen brister ju lite i den här kontrollspelmekaniken, alltså, alltså de vanliga de här, trycka snabbt på knappar, det, det, det kan jag tycka är lite kul när man får upp en speed om liksom, man kommer in i indiesam. Liksom. Men annars så, så är själva spelmekaniken inte så jättekul. Men, Grafik. For it's time. Den är bra. Ja, jo, det, det, det är det. snyggt Karaktärsdesignen är också bra Oj. för att liksom vara amerikansk. amerikansk att ja. Ja. Ja. Ja. ja, alltså det. Det, det, det, det kom jag att jag sa när vi spelade att det, jag var imponerad över karaktärsdesignen då. Är... Lika bra som Gears of War eller bättre. Karaktärsdesign mm. Mm. <laughs> Alltså Gears of War, det, det, det tycker jag liksom är det är oh. så ironiskt på det, ja, det, det känns ju förr väldigt weird jämfört. Kom alla glamma den där stora steroidmännen. Nej men nej alltså det var Ja det var skämt. Det var men, ett litet skämt. Men då så ska nog måste förklara det. Att typ då är liksom då, Fan, då det riktigt. Ah, okay. Ja, här ja, men okej. Alltså, jag, alltså, jag ja. tycker att den var jag tycker kan säga design var bra men, men eh, tyvärr så var den de, det var lite klyschigt också, alltså, den, den ja. liksom, en, en, det är ingen spoiler, ja. en av karaktärerna är svart liksom, och, och då blir han så här, ja, nej, vet. Va? Mm. Ah, nej okay. <laughs> ah, det var, jag tror det var din poäng, en av karaktärerna, ja det är konstigt, ja, det, det är konstigt. Nah, men, <laughs> ja i spelvärlden är det ifall det, det är många svarta karaktärer, ja, förutom Shadow är shadowman typ, ja <laughs> ah, men, men, men, men han är väl i för sig han är väl en av huvudkaraktärerna Man skulle säga att han är den, den som är det minst hu huvud av karaktärerna ändå. Man men alltså, vad, vad är klyschande? Han är, är rap. Ja. Nej men han, Nej, han men... känns han, han känns klyschig. Det är så här, liksom, fu, lite funkmusik som går igång så här. Listen. <laughs> så, så fort man spelar som honom då är det den musiken typ. uh. och sen så spelar han basket och typ. ja, det, det är liksom det är, ja, uh. det, det, han känns mm. klyschig åt det hållet förutom ja, de andra känns ju lite mer men vad det han gör, det ska ju sätt. vara som en film Alltså hur många amerikanska filmer har inte Stereotypa typ, Alltså karaktärer Men speciellt svarta karaktärer Ja men jo, det Man, är, det, man, får, det är någon, man måste då ha man en ju, Man behöver också. inte tycka att de filmerna är bra för att de har det <laughs> Nej, men, nej det, men, det, men det är väl också lite så, här, Alltså det är Gjort av amerikanen för en amerikansk publik det, alltså, det, är just, det verkar vara liksom Ja, oh, så det är. Jo, men så är det. Välkommen. Alltså, jag, jag, de jag säger inte de, att det är bra. De är så. inte amerikan. Vad heter du? Klarar du det franska? Jag har ju stannat i franska. Är det någon fransk medborgare? Ja, precis. Är det infographics? Nej. Vad heter de? Nej, Context Cream. Ja, det är franska are, are faktiskt. Från Frankrike. Nej, no. så alltså, är, är de inte från Kanada? Nej, nah, det är så från Är det Frankrike? Ja, alltså. okej. Okay. Ja, ah, då där... hade man väntat sig lite mer kanske. Ja, fransmännen man, är det bra. Bastning på så här kunskaper. Men <laughs> alltså, vad du? oavsett så, så tycker jag att det är. Äh, då kanske det förklarar att det inte är så. så, så alltså, men det förklarar bara ja, karaktärdesignen. Nej, det, är, vad, det... det ah. är inte amerikaner. Nej, men fransmännen är ganska duktiga på att Ja, de är jävligt bra faktiskt, ja, alltså, De är jävla bra på spel. Rayman. Vem? Rayman. Mm, ja, nu ja, oh, yeah. <laughs> Den, Den glömde man aldrig I alla fall uh, Nu ska vi oh. Ska vi rappa upp där. Det är en intressant story oh, Det var inget jag tänkte på riktigt Är det fighting? Finns det någon sorts fighting moment i spelet? Nej det är bara det är allt, När du slåss så slåss du med Genom att trycka på knappar och sen, oh, okay. Så gör han slag åt dig liksom, och. Oj Alltså ah, det i det quick event och så ser att han slår eller missar eller träffar. Alltså eller vad tycker ni om det? Är det? Det låter inte jättekul, cool, eller? Nej, men det är, det är ju den som sagt. Det är en film. Nej, nej. Ja, okej, förlåt. Alltså, jag, jag kan väl säga... Var du klar med din sammanfattning? Ja, jag tycker intressant story. Och vissa scener är väldigt bra såhär, stämning och så. Men inte mm. spel, spelmekaniskt är det ju ganska tråkigt. Men kan man ha överseende med det så är det ju... En... En, och att tråden inte vävs ihop i slutet också tycker jag är lite det, det hade behövt kanske vara dra ut på det lite mer eller på något sätt göra att alla de här bitarna faller på plats men, men det är intressant och, och annorlunda och värt att spela tycker jag mm. ja det, det håller jag med om äh, också jag, jag tycker att äh, som spel äh, jag, jag sätter betyg där. Eftersom ja, du just, inte eftersom ja. du göra det Men om, om jag skulle göra det så, Som spel, alltså, hur roligt det är att spela Det, det spelmekaniska eh, Som spel så tycker jag det är Kanske en sexa Eller lite mer under det eh, Som upplevelse liksom, Som filmisk upplevelse så, så ligger det rätt högt liksom, Kanske en sjua. Ja, det var ju <laughs> ah, typ Revolution, det. ja det är en <laughs> <från skinnad. sex. laughs> <hahaha> Vi måste ha en Sätta upp vad de här olika siffrorna betyder Typ också såhär Mesterligt såhär, jättedra <hör> Under middels sex ja. så bara ah, ja, ja. Jag som var bra, sju <hör> <hör> ja, <hör> ja, <hör> ja, ja Ett helt steg från <hör> bagnet ja. Ah, ja. Jag skulle kanske till med kunna sträcka mig till en 7,5 där Men kan inte ge dig en Nej, Nej, jag kan inte sträcka mig Jag har inte direkt åtta, men, <laughs> um, det, det är Fan, så. är hårda alltså, ja. Hårda kritiker Nej, men, alltså, jag, jag tycker att alltså, det, det är framförallt det, det är spännande med folk som gör annorlunda spel tycker jag. Och det här är definitivt annorlunda så Vill man ha annorlunda spelupplevelse Så tycker jag man ska spela det här Men är man en sån som går igång På snabba förstärkningar i spel Som vill ha liksom plattformspel eller actionspel då, då ska man inte spela det här Nej. Alltså, det, det, det är liksom lång, lång, långsamt och sen är vissa liksom jätterepetitiva sådana här quick time det, det är hela det mekaniska liksom. Men det är ingen, ingen så här Kojima längder på. Nej, det säga så. Jag tycker att LeFa dom med koppen och smärskan. Det är dämrigt kort. Jag får inte bara ni är så kritiska och du bara det här är en bibel. Det här ska alla spel spela Det här är 10 av 10. Världens bästa spel för <laughs> så vad höll det Vad uh. jävligt bra spel. Oh, <laughs> ja, men ja, vi, fan. Försöker, vi försöker, ni kan se det lite. <laughs> jo, okej. Okay. Alltså, det alltså nej, men, visst, det, finns... svar, det det där är alltså Definitivt topp fem av alla spel. Alltså Vilket min, min topp fem? Det, det, det är topp fem. Det är hey. fem. Har inte det. det, spelat det. Inte. Alltså, jag tänker alltså, jag har det med min, egen, till... min ja. egen Jo, visst. Det här är inte ett sånt spel som, liksom är, som du måste ha spelat, tycker jag inte. Men det är, det är ett intressant. Speciellt gillar man. Eller vad tycker du? Är det värt att spela om du har kört Heavy Rain eller är de för likadan? Alltså jag gillar ju det här mer mm. Men alltså, om, man, om man bara vill ha den här annorlunda upplevelsen av Och inte kanske inte gillade The Heavy så mycket Så tycker jag att då, då Är det ingen idé att ta upp det här För Storyen Men om man gillar The Heavy så tycker jag man kan kolla in det där också För det, var ju, det, det är ju väldigt likt Men Storyen tycker jag är bättre här äh, Ändå mm. Ja det var väl inte vi hade Skämsögen för den här gången då Mm Här med oss som är lite av en expert på spelmusik. Mm. Vad, känner du bekväm med den <skratt> titeln? <skratt> ja, den titeln det är inte fan. 10 av 10 på den titeln. <skratt> det är 10 av 10, det är, tio tio lite. Det är Nej. <skratt> men du, du, ju, du, du gillar ju musik du och bra koll på alltså spelmusik är väl viktigt för dig. Vad, vad har du för, liksom, är det något som du kommer ihåg så här oh, jävlar det här spelet alltså, när du var liten eller så liksom, hur fick du upp det här intresset <skratt> för det är inte alla som har. Jag är inte jätteinsatt insatt i just Spelmusik och så. Okej. Okay. Alltså hur var det var något som var så. Jävlar, det här är ju skit från musik. Så nu Det här borde jag liksom. Att du började tänka på spelmusik mer, liksom, i, eller musiken i spel mer efter den upplevelsen. Eller, har du något sånt liksom. Uppenbarelse? Alltså. Det, har det bara alltid varit. Nej, eller? Jo, eller? Ja. Det, fan, det är en bra fråga. Um, alltså, det känns, alltså, som, som du nämnde tidigare, alltså. Speciellt åttabysspel hade alltså, det var jävligt begränsad teknik. Så de var tvungna att Liksom komma upp med täta kompositioner för att det skulle bli Bearable liksom um, Så det, det, det finns jävligt många bra melodier och, och, och låtar liksom, som har uh, liksom, hur säger man? Som har fastnat. Ja, du... ah, det jag är tänker... så ja, du här. Du... Ja, typ. Alltså så här när det liksom. Typ tio år senare, eller 20 år senare, så har kommit en sån här uh, arranged uh, version av den. Liksom, uh, eller ett album. eller så. Så då, då kan man höra den som det var menat att den skulle ha. Som Nord nämnde att. Uh, du menar alltså med riktiga instrument när de sker? Eller bara bättre syntar, mm. eller liksom whatever. Uh. Uh, typ som Nord nämnde att uh, Megaman-musiken hade liksom rockmusik till grunden. Uh, Castlevania. Ja, det var också rock det var typ det var vad säger man God, alltså, Gotiskt alltså och typ så här vad heter det symphonic metal typ. det är okay. väl typ dom och det är liksom det är en ganska <laughs> ovanlig blandning i sig men um, och så vidare men det var så det var mer något från början alltså jag som en ett musiken liksom. jo alltså de har den här dåliga liksom 8-bit eh, nej nej vad heter det um, orgen, liksom mm. Mm. Uh, um, jo så det är intressant. Men, um... Nej, alltså, jag... Men första vet... gången du var. Liksom, det här är så här, det här liksom, är också... bra. Det här är kompositionen på riktigt. Liksom. Det här är. Ja, det här är Förmodligen, bra, inte, bättre, förmodligen inte när du var liten i för, för, så alltså, Man kanske inte tänker på att det är liksom en. Nej. Musik på den. Alltså, jag kommer ihåg. Jag gillade inte musik, jag gillade säkert spel innan jag liksom blev, fick upp ett musikintresse. Det spel, man spelar Pacman och sådana här, då tänkte man inte så mycket på musiken. Jag kommer ja. ihåg att någon kusin så här som lyssnade på musik innan när jag bara i ATC och spelade. Vad fan, varför sitter man bara och lyssnar för det där? Eller liksom, <gör>, gör något? <gör> <gör> eller innan, innan jag fick upp det liksom intresset. Så det kanske inte, det kanske du har gått tillbaka mer till äldre grejer sen i efterhand. Och liksom, Nej, Plocka upp soundtracks och Jo, så, så är det absolut Men, men det, man, ändå, när man var mm. liten så kunde man ändå Känna av liksom det här spelet har bra musik gentemot det här spelet Duol, som är, Kanske Metroid uh, Introtemat Är rätt Liksom klassiskt Eller det, uh, det är många som ser det som ett jävla um, Jag kan inte tänka på någon liksom, Aftertap man heter från 8-bits-era Men alltså, Jaha, Super Nintendo hade ju och, exempel, Zelda och Zelda var för okej okay. jag, jag tycker faktiskt uh, Zelda till Gameboy har ett riktigt tight soundtrack som, alltså, som oh. är gjort för att bli rearranged Link's alltså Ja. Yeah. Uh. Alltså hela hela soundtracket i det, det är uh, tre kompositörer som är i princip okända. Men okej okay, till exempel TOT. Um, <laughs> ja, det är, kanske det kanske <laughs> jag skulle kunna säga. <laughs> <att. laughs> <laughs> <laughs> Men um, okej, okay, tal. jag äh, vet det. Först, alltså Sonic soundtrack. Mm. Uh, <laughs> wow, liksom fortfarande uh, och det det, jag, det går nästan inte att förbättra. Även om man som Ranger ja men, det, är svårt, det är svårt att göra det bättre. Men, äh. men det, det var som liksom, det kändes som att de eller fåna alla där där där där där där där där den där där där där där där där där där där där där där där inte där där där där Alltså, Jag har inte tänkt på att det skulle liksom behövas nå gitarrer eller något sånt. Det de, nej, de, de, de, de. det är ett väldigt elektroniskt soundtrack mm. och det passar extremt bra mm. till uh, sonic spel som har väldigt mycket färger. Och special-stagen uh, specialstagen mm. gäller oh, yeah. flyttad stage. Eller Stephan. Eller Stephan. Ja, Eller ja. precis uh, Och musiken är också passar extremt bra Jo, men det är sant. För det, det var han som gjorde musiken. Mm, vad är det? Masato och Nakamura. Det, han är. En av två medlemmarna i Dreams Come True Och jag tror att de gör elektronisk musik Jag har faktiskt inte lyssnat så mycket på originalt Men det är, alltså, han är en uh, musiker Känd musiker från Japan Nej, men alltså, men också alltså, Mega Drive, Sega Mega Drive Hade mycket bättre ljudchip än Super Nintendo, alltså båda är väl 16-bit mm. Men alltså den alltså, seg alltså, ja, Sega-maskinen vann liksom, Hands down um, Riktigt bra, Kirby-spelen är verkligen riktigt tajta liksom melodier men uh, ja de är, men de är nästan lite gjorda för chiptunes alltså det, mm. det går inte riktigt att uh, arrangera dem så bra alltså det, det finns ju det finns ganska många inte så många men det finns liksom arrangements på till exempel uh, Overclock remix men pff, de är inte jättebra det är, till exempel uh, Final Fantasy 4 jävligt bra soundtrack jävligt dålig Ljudkvalitet Det, är, det är en sån där En arrangerad version Kan verkligen förgylla musiken mm. men... men typ Om man tänker modernare spel då, liksom. alltså, vad, vad är och, och, till, Kanske till och med Kompositörer liksom. vad, vad vad tycker du är, är Bra eller bäst liksom? <coughs> alltså, men... ja Mm. Oh, nej men, okay. Eller hade du någon annan fråga? <laughs> nej, sorry. jag skulle inte avbryta frågan <laughs> <laughs> Nej, okej okay. Jag sorry. tänkte om uh -oh. något som passar in i det du snackade Okej, jag tänker mer så såhär alltså, Det finns ju många olika sorters alltså, Genrer inom spelmusiken också Så det beror lite på vilken, Vad för sorts spelmusik man snackar om Va, Vad gillar ni för har ni, no har ni några favoritlåtar Eller favorit soundtracks Eller liksom någonting som oh, ja. Har ni favoritspellåt? Mm. Ja, jag är. Mm. Ja, jo, men ja, nu. Det är nog. sagt, jag har inte varit så. Jag har aldrig köpt soundtracks och sådär, liksom lyssnat utanför spelen direkt. Men eller ett av dem som är. Jag... Som jag skulle vilja ha är känmå. Alltså låten i kämmö tycker jag är jävligt bra. De, eller mm. de är väldigt så här. De passar både in i spelet så tycker jag att de har. Många av dem är lite så här. Det finns lite jässare låtar lite så här. Väldigt stor, bred ja, exakt. range på exakt. Som, det Så det, det soundtracket Tycker jag är jävligt Det tror jag jag skulle kunna liksom lyssna på Utanför spel, spelmediet liksom, Utan att spela spel Och sen också ja, som sagt Sonic, när det är Sonic-låten Även när jag inte Jag hade ju Mega Drive när jag var liten Så Sonic var mitt första 16-bitarspel liksom. oh. Och jag tror att även nu när jag hört När jag hört um, Sonic-låten Så även om jag inte har Kanske kommer inte ihåg att det är den låten Att den är från Sonic så har du liksom Hört vad fan den här är skitbra den här låten Det är så, mm. så typ Några Sonic-låtarna som känner Soundtracket tre. jag det Är det som jag rent spontant bara kommer upp Sådär Intressant mm. Nord. Ja alltså jag vet inte, sånt som jag har lyssnat på Utanför det är väl typ ja, Alla Final Fantasy Soundtracks typ egentligen <coughs> Nobu och jag kan ta så lågt och mycket. Åh, mycket. Ja, fisen, det inte saker gud. Det kanske. Det är nog Bicycle. Det han, det är det sen. Ja, Men liksom allt han har gjort i princip tycker jag nästan är bra. sen har vi ju typ Koji Kondo är någon favorit liksom. Ah, i princip okay. alltså det är ju, inte alla låtarna mycket från liksom Mario, alltså ja, ah, han har gjort till alla nästan Nintendo spel liksom, Zelda. Mario Zelda liksom där, där finns det ju Som sagt Allt är inte bra Men mycket är väldigt bra M Mycket de här, Han är duktig på de här eh, Melodierna liksom. Ja precis Men han Fantastiska är Fantastiska melodier liksom. Ja mm. han är old school, Precis han är en här liksom. mm. Alltså Ja Var du klar? Nej men det, det är de två jag kommer på Som jag typ Det är det sånt som jag kan lyssna på liksom, Utan att spela spelen typ okay. uh, Sen finns det ju Jam och sånt där också Men det, det tycker jag passar Oof. bättre i spelen det, det, jag, jag har svårt att lyssna på <laughs> jag Det <är> för mycket <laughs> ångest För att lyssna på det liksom I lurar och så för mig för mig är det. Nej. Det där vet jag fan. Speciellt inte till två soundtracker. Det finns så jävla att oh, tela oh, men, ja, men alltså bakgrundsmusiken är väl, alltså det är väl typ en extremt liten procent av mänskligheten som skulle kunna tänka sig att lyssna på det. Bara mm. liksom by itself. Men äm, nej, alltså, jag tycker <coughs> av, de, av de du nämnde, han, alltså, hans, Det tycker jag, Mario-grejerna är jävligt. De funkar i spelet Men det är ingenting jag skulle sätta på utanför den zelda grejen är Alltså vissa låtar det, alltså han, han är väldigt uh, han, han skriver väldigt mycket musik mm. För varje samtal Det finns alltså, över hundra låtar ibland liksom. mm. um, Där är det mycket små Korta små slingor Och grejer Där kanske bara använder Två eller tre ljudkanaler Det är väldigt simpla grejer Och Vissa av hans grejer skulle verkligen må bra av, en, av ett ansiktslyft. Eller liksom bättre, bättre ljudkvalitet. Mm. Det, ja, får ja. jag avbryta eller. det Ja, absolut. Ja, det, det har väl också att göra med, som sagt, med Mario är ändå ett, liksom ett lekfullt spel. Det är, det är inte episkt på samma sätt. Mm. Mm. Mm. Det är därför som, den, därför som det förmodligen man kanske kanske inte vill se ett ansiktslyft av liksom Super Mario-låtarna på samma sätt. Och sen då är det ju det de har gjort i typ Galaxy så har de ju, där är det ju bara hela samfaget det är ju arrange så att säga alltså det, det är ju bara symfoni men då får ja, en blir det, blir ja. det bättre då liksom? Eller liksom det, för, nej, Bättre alltså de gick ju den vägen där det är ju fortfarande jag tror jag kom som, som Det är kanske rit. musiken all, all, all, inte alla nya mario spel typ ah. så här, um, Sunshine är inte det till exempel ah. Nej men det, det här är ju originalserien Ja liksom. ah, är det det okej okay. Ja ah, det tror jag räknas som mm. Alltså jag, jag jag säger bara alltså orchestral uh, arrangements är de tråkigaste. För det är alltid samma ljudbild liksom. Uh, mm. uh, eller men hur jag... skulle du vilja ha ett ansiktslyft då? Med, alltså, med, på Zelda-låten. Om du uh, inte vill ha ett liksom, för. Okej, okay, men förstår du mig rätt. Mm. Alltså, till exempel de nyare spelen, typ Wind Waker och den här nyaste uh, Skyward, Skyward Sword. Sword. Mm. Uh, där har de liksom bättre... Uh, jag, jag, jag är ingen ljudvetare, men liksom... Uh, bättre samplingar. Alltså det, är mm. det är fortfarande det liksom syntbaserat och så uh, men det är bara det jävligt mycket bättre kvalitet. Även alltså som vad jag har förstått det så är 60 min hade jävla, var jävligt svårt att jobba med. Överlag uh, dåligt ljudchip. Du mm. uh, mm. ja, du hade ju inget utrymme heller liksom på kassetterna att göra med. Det, det är därför som Jag ju på att det kan väl ha lite att göra med det att Absolut. ändå då gick den vägen som att Final Fantasy gick över till Mm. Till Playstation också. För de ville kunna göra liksom mer... Okej, okay, nu vill vi ha liksom ett mer episkt spel. Vi vill liksom ha mer som vi ville att de här gamla spelen skulle göra. Nintendo-kassett... Att de gick på kassett gjorde att de tappade väldigt mycket. Okej. Okay. Mycket folk. Alltså, jo, absolut. Så, så, så är det nog. För alltså, det märker man även. Alltså, även liksom, 64-spelen, Zelda-spelen, har rätt... Alltså nedskalade, nedskalad musik. Men faktiskt, när du nämner Final Fantasy... Um, det är många som tycker att den övergången Alltså till exempel 4, 5, 6 Han hade väldigt Melodibaserade låtar uh, Medans 7 Gick mer över till att Alltså den, den uh, Eller den Soundtracken till 7 häng Eller fan, Jag kan inte snacka svenska mm. uh, <laughs> Jag kan ju översätta Ja <laughs> ah, shit alltså Alltså um, den till den lutar sig mer på eller den liksom på att, förlitar att sig sig mer på att, <laughs> att, att ljudkvaliteten är bättre men ändå så har 7, alltså PlayStation i princip du kan ju ha liksom CD-kvalitet mm. på, på den musiken. men ändå så har soundtracket till till Final Fantasy 7 rätt alltså rätt ihåligt alltså den rätt torftig sampling, Samplingen ändå om man jämför med andra PlayStation-spel. Uh, det känns ändå rätt. Men alltså, det är ett jävligt bra soundtrack. Men där känner jag också att fan alltså, bättre ljudkvalitet skulle mm. inte ha skadat. Uh, Okej. Okay. Mm. Men alltså, ja. Fanfantasy 7 soundtrack, det är jävligt hyllat. Men. In men du har inga liksom. Ja, som sagt, du verkar mest gilla liksom, japanska spel också. Men har du några liksom kompositörer från andra håll som du liksom tycker har gjort det bra. Ifrån man spelarna så alltså är Harry, vad heter han, Gregson Williams, så Metal Gear. Ah, alltså, nej, ingen, ja. ingen, fan av honom. Men det var så jag tycker att japanska kompositör är jävligt bra faktiskt. Men um, honorable mentions från väst är ju Aubrey Hodges, alltså som har gjort um, speciellt soundtracken till PlayStation Doom 64 Doom och uh, Quake 1 och 2 till 64. Extremt bra, stämningsfull, mörk, uh, skräck tema, kanske nästan. Uh, speciellt på Doom soundtracken, Quake är lite mer uh, dark ambient, uh, soundscapes, drone. Men uh, alltså långa låtar, 16-minuters låtar liksom. mm. Men det är jävligt minimalistiskt. Men ja, uh, alltså det är verkligen även utanför telespetsfången, det här är liksom. Så bra som det blir nästan. Um, Spencer Nilsson som gjorde Ecuador Dolphin. Ah. Sega Nej, säger CD-spelen. Alltså. Pff, men det är också jävligt ambient med liksom tema Men det är, det är så bra som det blir. Mm. Uh, Tim Fallin, uh, Han har man gjort till exempel. Equinox, Solstice, um, Lemmings till PSP. Mm. <laughs> Och. Um, Silver Surfer till Ness Han är, så han är Lite avtvecklat. Ja, absolut. Men det är en av de stora namnen, Innan vi börjar spela in så pratade vi lite också om Chris Just det. Men det kanske inte någon. Vad tycker ni om det? jag, har inte så bra koll. Han är väl en gammal räv, liksom. Ja. Jag vet inte om jag han var med på. Det är så Amiga och innan det. Ah, Ja, Turrican är liksom hans, eller ett av de mest kända. Ja oh. alltså jag vet inte, han är ju superhyllad. Jag tycker att det är, det är rätt bra musik. Men Jag vet inte om det är liksom om jag har jag kanske har hört för lite om honom så. Jag jag ska inte nej, jag ska inte uttala mm. jag, jag tycker att det det har det är helt okej. Okay, okej. Okay, um, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det, det finns andra alltså så här vad heter det? Typ Amiga spel och bakåt alltså uh, som har bättre musik då, kanske, um, just det, um, han som gjort Kyrandia-musiken uh, Just det, ja det vet jag Frank Klepacki, också, han, han har också gjort typ alla, Command and Conquer, Red Alert Det är liksom, det är de som han är mest känd för, men Kyrandia-musiken tycker jag är bäst han har också gjort Lands of Lore-soundtracken alltså Vilket samtid är är Kyrandia? Ja, mm -hmm. ah, okej, okay. jag tänkte på Grandia. Det är inte ah, så jag nej, bara, det kan inte det vara Det borde jag. Men det soundtracket tycker jag är jävligt bra um, Dreamweb-soundtracket av Matt Selden är fucking epist. Mm. Alltså det är riktigt bra. Uh, <laughs> Spears Legacy, är Amiga, bra. Um, men ja, uh, men det är en äldre grej, det är nog inte många som känner till. Nej, <laughs> <laughs> jag tror inte det är jättebra som känner till det. Nej. <laughs> <laughs> nej, men Check det kan man. <laughs> Då du, du har lyssnarna fått en massa bra tips På, på soundtracks Och kolla upp det, Men en, en kort grej bara Alltså en sån här en typ Topp tre bara Topp um, tre Soundtrack Soundtracks, spelsoundtracks Som du uh, skulle välja Och liksom lägga in i din Musikspelare om, om du bara fick välja tre typ i din Walkman Ja, Or... oh, i din Walkman din <laughs> gula <the> Walkman <laughs> walk Om det fanns, om det hade <clears throat> något så du kunde bärbara ljud, bär ljudspel Alltså som drar in på, på, på <laughs> in på ditt band Och spelar in på band Om du skulle göra ett blandband Tre <coughs> komposter, nej tre soundtrack ja. Alltså Chrono Cross måste hamna där, givetvis mm. Eller? <laughs> ja, det är, bra. Det, är, det är riktigt bra <laughs> ja, och, äh, det, det är världsklass verkligen Det är ett av de mest välproducerade samtaker som någonsin har släppts Vem har gjort det? Yasunori Mitsuda Mm. Han är bra. Ja, oh, fan, det är svårt tre är jävligt svårt. Nej, har ju, Tänk på hur många okay. du tog upp, nu, så det är bara... <laughs> Ta fem då. Ja, ja. Det, det känns en, en, en kort snabb. Jag ta ta tre. Du tre behöver... snabbar. Liksom. Oh, okay. behöver inte ta dem At i. Att, att, okay. det, att okay. liksom... till två nights. Nights into dreams. Ja. Ah. Ja. Ja. Uh. Ja, Ja det, det kommer jag ihåg också när jag spelade Jag tycker ja, ja. det var bra inte... ah, sandtryck Ja Sykidomana Absolut Första Sykidomana ja, är... Wow Världsklass Det är verkligen Man går tillbaka och bara Alltså som sagt man spelade, Jag spelade när jag var liten Och tänker man var bra musik Men sen när man går tillbaka Sen är det bara Fan det här. Alltså Seiken ser mm. ut två Ja alltså. ah, precis mm. uh, Ettan till Gameboy av Kenji Ito är också mm. Det är bra Ja det är riktigt bra faktiskt Vissa melodier är riktigt bra Vad uh, till Gameboy. Vad oh, heter det? Allt det, då? det heter, vad, Final Fancy Adventure eller Mystic, Mystic Quest. Final Fantasy Adventure i Amerika, ah, okay. Mystic Quest i Europa. Men sen mm. fanns det ett spel som också heter Final Fantasy Mystic Quest som är helt orelaterat till SNES. Ja, ah, precis. Det ah, var <laughs> så, så dåligt typ. Ja, ah, vad är det? Jag spelade det Alla säger det i alla fall jag har inte spelat det heller, Nej. men det är allmänt ansett som cast. En, va en varning. Mm. Mm. Ja, spela på egen risk, vi kan inte ta Det ah, det de, de, de var inte så relaterat till Final Fantasy serien överhuvudtaget, tror jag. Nej, det var det, Nej, det, var det. Nej. Um, Jag skulle också slänga in Legend of Mana-soundtracket Riktigt bra av um, Yoko Shimomura som också gjort Musiken till Kingdom Hearts Kingdom Hearts har några pärlor på soundtracken Men det hade mycket dålig Disney-musik också Så Som sagt, Echo The Dolphin <laughs> Listan blev <jättemycket. laughs> oh, sorry, <men laughs> se, se det, de, de måste in där um, Echo The Dolphin uh. ja, Typ alla Seven soundtracks Som någonsin mm. släppts Ja, kremoken. är mm. och Ja, ja det, det, är det låter förmodligen. Det kanske var det. <laughs> schysst, schysst. Ja, bra tips. Nice, ja, men det får väl sammanfatta vår, vår spelmusikdel. Så går vi över på Linus tipsar. här. Kära vänner, alla lyssnare, det är Linus här och som vanligt när ni hör min röst i den här eminenta podcasten så är det dags för ett nytt tips. Den här gången tänkte jag tipsa om ett spel som heter Earth Defense Force 2017 även känd som IDF till Xbox 360. Det är med handen på hjärtat det kanske roligaste K-uppspelet jag någonsin spelat och jag har spelat väldigt mycket k spel. Det är järndödaktion där man ska skjuta på tusentals av stora insekter och robotar som kommer från yttergrunden för att förstöra jorden helt enkelt. Och man springer runt på marken som, par, som ett par soldater där man samlar på sig olika sorters vapen och uppgraderingar för att möta hotet helt enkelt. Det är... Ganska fult, det är dålig röstgårdespeleri, det är dålig fysik, det är laggiga texturer, animationer som buggar ur. Det är liksom ett B-spel, men, men det här spelet har så mycket hjärta så det är en sån jäkla rolig upplevelse att spela. Man skrattar hela tiden, man jublar varje gång man får ett nytt vapen. Det är fantastiskt helt enkelt. Och man får väldigt mycket spel för pengarna. Jag kan också tipsa om att alldeles nyligen så släpptes en uppföljare till det här spelet. Som heter Earth Defense Force 2025. Eh, som tar vidare arvet. Och eh, ja, som är i stort sett lika bra. Jag har precis börjat spela det här med min kooppartner. Och vi är mycket nöjda. Så kolla in Earth Defense Wars-serien eh, huvudsakligen till Xbox 360 och spela med en god vän så lovar jag att ni kommer få många roliga timmar tillsammans. Ha det bra, hej! Och med det så knyter vi ihop säcken för den här gången och tackar vår gäst Leon för att du ville vara med oss. Tack! Ja, oh, tack för att jag fick vara med. Ja, tack! Ska säga att man kan hitta oss på insnåad.net. Man kan gilla oss på Facebook. facebookcom insnod Man kan följa våra uppdateringar på Twitter. Där vi heter 1 Gå gärna in och prenumerera på iTunes också. Bara söka på insnöd. Mej kan man hitta på Twitter på David davidsandberg med en 3 istället för ett e. Och det kan man hitta på... 1noraner. Yep. Yeah. Och med det tackar vi för att ni har lyssnat oss Så är ni välkomna att lyssna igen nästa gång Tack och hej! Hejdå.